Hej och välkomna till vår podd. Och det här är faktiskt det allra första avsnittet. Vad, vad, vad heter podden? Den heter På sängkanten. Han inte komma så långt. Nej, förlåt. Nej, men det går förlåt. bra för du vill ju också vara med. Ja, jag vill också ja, vara med. Och jag heter Michaela. Jag, jag heter Henrik. Mm. Och vi ska alltså dela i er allt fantastiskt som händer i våra händelserika liv. Eller mm. Jaja, ja, ja. självklart. Ja. Och det kommer bli i form inte av allt, att... Här. Nej, utan vad vi har gjort. Hört, läst och smakat. Just det. Mm. Mm. Så vi kör väl igång. Jut. Jut. Jut. Det där blir man väldigt glad av. Mm. Så jag förstår att alla ni fem, kanske möjligen, som lyssnar. Mamma lyssnar. Max. Kanske. Max fem. Oj, jag är säker på. Att, jag är säker på att mamma kommer att lyssna. Shit. det är väl det enda säkra kortet tror jag. Oj. Mm. Nej, men, oj, jo, men jag förstår hemskt. att ni har väldiga... <laughs> <laughs> väldiga, väldigt. väldigt stora, stora förväntningar nu efter det här lilla inledande stycket. Mm. Mm. Så då ska jag ju berätta om. Inte har blir gjort. det. Mindre efter det där. Nej, precis. Nej. Och nu då, om nu mamma är en av de här fem så får hon inte så jättekul. För nu ska jag berätta om när hon och jag var i London. Oj. Mm, för det var ju hon och jag. Så du mamma vet ju vad som har hänt. Eh, jo, men jag har varit i London. Jaha! Och nu tänker jag såklart inte redovisa för hela den här resan. Men några fenomen... Som När var du i London? Ja, det var ju förra helgen det. Mm. Mm. Var det lika, lika regnigt som här? Nej, Nej. det var fint. Det regnade lite på lördagkvällen. Ja. Eh... Så, så i alla fall, så, jo men nu ska jag berätta om det här eh, fenomenen då som jag upplevde, som jag ändå måste säga. Det var ju första gången jag var i London, ska tillräckas. ja Så det var ju spännande. Mm. Bli en, jag var där en gång för länge sedan, mm. 2002 kanske. Mm. Jag försökte ju eh, få lite tips av dig, det fick, jag fick inte så många. Det var det här, försökte du? Ja, eller lite så här vad man skulle göra i London. Mm. Det gick inte så bra. Nej, jag tror inte jag var så bra mm. på det. Nej, du ville jag köpte en vegetarisk kokbok. Just det. Och så, mm. så tyckte du att jag skulle bli. Det Ta de här rastafari kvarteret då. Ja, uh, jag var du där? Nej, som alltså, mamma var inte så sugen på det. Att, nej. Nej. nej, men vi gjorde lite andra saker. Uh, och då de här fenomenen då som jag ska komma till nu då. Mm. Mm. Som jag ändå tycker skiljer en del från Sverige. Ja. ja? Är det vänstertrafik? Ja, det är det, fast det var inte det jag tänkte prata om. Nej, okej. Okay. Utan eh, dels hur folk är. Det är väldigt skillnad på mentaliteten, storstadsmentaliteten, eh, mot London och i Sverige. Och... London och Sverige. Ja, och kanske också om man jämför med Paris, som jag har varit en del i. Aha. Eh, helt annorlunda. För det är otroligt upp, människor är otroligt öppna och hjälpsamma och. Eh... Liksom eh, sociala på något sätt. Mm. Eh, vi såg ju ganska ofta förvirrade ut. Undrade vart vi skulle. Och det dröjde inte många sekunder- innan de kom fråga om vi ville ha hjälp. Eh, ja, Om vi har gått vilse och behöver hjälp- och hitta någonstans. Ja, och det var till med så att folk så här, kunde följa med- en bit på vägen och så. Men, men, men... Och det upplevde jag inte i Sverige. Att folk spontant kommer fram och säger- ja, vi behöver hjälp mm. på men... samma sätt. Men behöver man behöver kanske inte lika ofta hjälp i Sverige? Eller? Uh, nej, Det kanske man inte behöver. Inte jag kanske behöver. Nej, men jag tycker, jo, men jag tycker att det är skillnad. Jag tycker inte att folk är så kontaktsökande i Sverige överlag. Jag minns inte att det var så där när jag var där. Nej, men så var det. När vi var där i alla fall. <laughs> ja, okay. Du kanske inte såg så himla förvirrad ut. Då. du då. Kanske... Nej. Men det var verkligen men, så att folk tjena. tog väldigt... Liksom. och de var väldigt artiga överlag det upplevde jag, en väldigt artig och så här folk otroligt bra på småprata uh, vi, ah. vi, vi, vi skulle när vi kom fram på, på flygplatsen då till saken hör då de som möjligtvis inte känner till det här så är det så att jag är synskadad och då mm. gick jag och mamma där på flygplatsen och då var det någon som kom fram så här, en vakt där och frågade har. Ja, är det, uh, har du problem med ögonen? Ja, så, ja men då hur han uttryckte det. Ser du dåligt kanske han frågade. <laughs> <du dåligt>. ja, <laughs> okay. Nej, men han, jag vet inte exakt hur han uttryckte sig. Det var ju på engelska, <laughs> det låter så engelska språk. Då. Ja, men det var ju du som frågade och, så frågade exakt vad han sa. Men han frågade väl om jag inte såg helt enkelt. Ja, uh -huh. då sa vi ja. Uh -huh. eller så, ja. och då släppte han oss före liksom, i kön så vi fick gå för han släppte in någon genom förbi hela kön, jättelånga kön. Vad så, då för så, kö? Till eh, komma ut. Där de kollar passet, liksom. Men de kollar väl inte jo, passet? Jo, de kollar passet när man kommer fram. Ja. Är det är det nya. Är det det nya? Det nya heta. Ja, just ja. Uh, Storvis, är ju inte med i sjängen samarbetet Så det kan vara därför. Kan det vara därför? Mm. Uh, Men så ja. är det i alla fall att, Och, och den som låter ibland i bakgrunden här... Mm. Det, det kan vara alla möjliga saker. Ja, bland annat Henriks Marsvin, då. Ja, del nu var det man det. Ja. Det blir väldigt långdraget det här som du avbryter hela tiden. Ja, förlåt, men det gör jag ju inte. Nej, det Nej. gör du inte, absolut inte. Nej. Då i alla fall så släpptes vi förbi där. Och då när vi stod, stod eh, och kollade passet, och då började jag fråga sig, var, var kommer ni ifrån? Ja, ah, från Sverige, jag har varit flögen ifrån. Då. Och jag tänkte, men varför ska han veta det? Är det någon sorts kontroll? liksom så här? Och ja, så sa vi, ja, men från Skavstad. Han bara, uh, jaha, har ni fint väder i Sverige? <laughs> så, det, så då stod han så här småprata om liksom, vädret medan han kollade passet. Och så där var, tyckte jag det var överallt nästan. Inte riktigt överallt, men på väldigt många, väldigt ofta upplevde vi att folk småprata. Och här, otroligt uh, duktiga på att kallprata. Jag vet inte om London är så himla känt för det där egentligen. Men uh, jag vet inte, jag, jag, jag tycker väl att det är lite, jag tycker lite jobbigt att prata om så här... Uh, att jag generaliserar. Ja, generaliseringar ja, om länder, befolkningar man väl, taget egentligen. Man kan väl ändå få. För det kan det väl vara att man har olika kulturer. Det måste man ändå. Men kunna. folk måste ju ändå kunna vara olika, tänker jag, i alla länder. Ja, men det är klart att det, var, ja, ja, men det är klart att inte alla. Jag sa ju nu inte att alla. Utan att det här var ett, ett liksom mer överlag. Fan, fenomen överlag. Också att vi kom in. Det var jätteofta ofta som folk reste sig. När vi var på tunnelbanan. De sa, vill ni sitt sitta här? Som liksom Aha. beredde plats. Så här, och vi sa, nej, nej, nej, sitt. Nej, det behövs verkligen inte var, de, var de som liksom unga, eller? Det var nog lite olika. Varför just det? Liksom? Ja, jag vet inte. Det var för min, på grund av min gamla, uråldriga mamma. Nej, <laughs> jag ska inte vara mamma. Det tror jag inte. Utan jag tror kanske snarare att det var för att jag inte... För att jag inte, de förstod att jag inte såg. Jag vet faktiskt inte. Ja. Det, kan vara så. Det. det kan vara så. Ja, just det är det. ändå någonting som jag inte upplever- har upplevt så särskilt ofta. Om man säger så här att jag upplevt, upplevde sånt här ofta i London än vad jag gjort kanske. Och hur var det I då? I vuxna liv i Sverige. I Paris? Ja, det är inte alls så. Där, där är det mer så att just på tunnelbanan särskilt så kan man nästan sitta och vifta framför ögonen på folk. Utan att de, och de sitter med så här stenansikter. Mm. jag tänker att det är ganska mycket turister i London också, och i Paris också för den delen, så jag undrar hur det liksom, om vad det säger om just de som bor i London. Mm. Jag, inte, jag tänker att man behöver inte lägga några värderingar i utan det handlar väl mer om att det här var en upplevelse som jag upplevde. och, som ja, men det låter och ju värdi, Min värdering är att det var väldigt trevligt. Ja, jag förstår det. Det, var, jag förstår det. det var, det var, en, det var, en, det var en positiv upplevelse. Jo, så det jo. är inte några för att säga att så här är alla engelsmän eller alla Londonbor. utan det här var, Nej, jag vet. jag vet väldigt... men, men man skulle ju kunna åka till ett land och säga att alla var väldigt otrevliga och sådär. Ja, det hade ju inte varit så kul. Men då kanske jag inte alls. Fast jag har Nej men det har jag nog aldrig upplevt att folk har varit, helt, varit, varit väldigt otrevliga. Nej, nej inte jag heller. Men eh, jag har, hade en arbetskamrat någon gång som sa att i, eh, i jag tror det var i Budapest mm. så var alla så var alla oärliga. Aha, just det. För Och det, det är klart ju... om jag om jag då säger att i London är alla så jättetrevliga <laughs> då kan man också säga, då skulle man också liknande kunna säga. Tvärtom. Liksom. Oh, oh, jag fattar, precis, jag fattar, precis. jag fattar. Ja. Uh, ja, uh, oh. uh, men... Ja. Oh. <laughs> men säger men. man att alla är oärliga i Budapest, det är, inte, det är inte samma sak som att säga att jag upplevde mig så väl bemött av människor i London. Uh, nej. Uh, man kan ju uppleva att, oh, jag blev otrevligt bemött. Det kan man ju uppleva. Ja. Men, ut, men jo, jo, man, absolut, men man ju är väldigt ut och cyklar om man säger att alla var så himla otrevliga och dumma. Ja, just jag tror du menar inte heller för eller att jag, alla i London. Nej, det menar jag, jag verkligen för inte för jag, för jag upplevde även motsatsen. Jag, jag upplevde även personer som inte var så trevliga. Jaha. Ja, oh, ta berätta. Nej, men var, vi var på någon vi var på någon annan bar. Nu försvann nästan just där. Mm. Ja det. Mm. Eh vi fixar var, vi sen. Ja, men det är tillbaks nu. Ja. På någon bar eller restaurang var det heter rätta sagt. Och där var de inte så trevliga. Det var, och där var det väldigt mycket turister. De kanske inte behövde vara så trevliga där. För att de hade folk som kom dit ändå. Och de ja. så här föste nästan med oss. Så. Just det. Jag kan tänka mig att en del kanske ligger i språket så där. Fast jag vet inte hur det är med engelska mm. men, ja, men Fast det engelska språket är ju väldigt artigt. Sådär. Ja, men det är ju det. Mm. Till exempel. Och, mm. och franska är väl inte det kanske? Jo. Ja. okej <laughs> Jag vet inte. Jag kan ingen franska. Fast jag vet inte om det är lika otrevligt att inte säga silverplay som man inte säga uh, please. Nej. jag vet inte Nej. Ja. Men mm. ett annat då fenomen, för att vi ska komma vidare nu i det här <laughs> programmet. så så, så, så. Ja, precis. Londonpodden. så Så är ett annat fenomen. Och det är ju det här med tillgänglighet, för det är ju också något som jag funderar på, eller, upp, eller funderar på jag kanske inte, men det är ändå något som jag kan relatera väldigt mycket till. Mm. Mm. Ja. Um, och det är ju väldigt så här. Vad heter det? Är inkonsekvent. Mm -hmm. Deras tillgänglighetstänk, eller vad man ska säga. Mm. För det är väldigt mycket. På, som spårvagnar och bussar, och så är toppen bra. Då säger det, en, det fanns ju inga spårvagnar. Nej, men jag säger fel därför jag är från Varsöping. Jag mm. menar ju tunnelbanor. Mm. På tunnelbana och bussar. För då. Det är ju hur bra som helst. För då säger de så här. Del säger den här rösten då som, som de har, vilken, vart man är när den stannar, vilken man går på och vart den ska. Och sen säger den för varje station. Ja, och att man inte ska ja, hoppa mind, ner mellan, mind gap. mellan ja, precis, plattformen. Precis, precis. Ja. Eller det gör de, men det gör de faktiskt. Man inte, ja, det säger de Även, Stockholm också. Ja, fast är den krångligare? Mycket krångligare. Tänk på avståndet, Tänk på avståndet mellan ja, vagn och plattformen när du lever <laughs> av tåget. Precis, men det kanske också, det är nog lite språkligt mm. betingat. Mm. Mm, det är det. Och, men då, och det är ju jättebra. Och på hissen i, i våran, i vår, på, på vårt hotell då, så, så var det också så här... Att sa vilken våning? Ja, precis. Och den sa vilken våning man åkte förbi också, för säkerhets skull. Mm. Så här, ett och två, tre... Mm. Och sen vilken man var på och sådär. Och sen skulle man mm. att man skulle vakta dörren och sånt eh, Men däremot så är det ju rent livsfarligt att vara ute och röra sig på gatorna. Eh, så ska man till själva tunnelbanan så gör man ju det med livet som insats. Därför att övergångsställen är ju inte... Är som, rö, ljusen, rö, ljusen det är ju inga ljud- Ibland va? Eller? Ja, fast väldigt ibland. Jag ja, tror jag nästan vet. Men inte så jag där är det i många länder. Jag tror nästan inte jag stöter på en, en sån. Nej. Men jag vet, men jag vet att, att det att finns. Det jag vet Okej. att det finns, men jag stöter inte på det. Och det är alltså helt... Man har, man har ingen aning om när... Uh, när det är dags att gå över. Men det kan ju kompenseras av att folk är trevliga. Och mm, men jag tror att Sverige är ovanligt bra för det där, faktiskt. Med ja. just, med just det, med jo, jo, men det intressanta är ju att det är så, så, så jobbat med det på andra ställen. i, i ja, men Som i tunnelbana och, och buss och hissar och så. Mm, mm. Så det är väldigt intressant. För man, man, man, tar man sig väl dit är det väldigt bra. Men som sagt, det verkar ju väldigt läskigt att gå ut och gå. Något som är bra annars i London just är ju att det står så här, luckleft och... Mm, det är ju bra. om man ser då. Ja, om man ser. En mm. annan bra grej om man ser är ju... Och, men det vet faktiskt inte. Jo, men det är nog så i London. Eh, det är i alla fall i andra där jag har varit i, mm. men aldrig i Sverige. Mm. Eh, att det finns en sån här nedräkning till när det blir mm, grön Precis, att du har så här många Det är ju också ganska stressande, sen du tre sekunder på det Ja. Ja, okay. Nej, det vet jag inte. Det var, var nog mer hur många sekunder det var kvar tills det blev grönt. Inte hur länge man hade grönt, det vet jag jo, inte. Jo, så var det. Jag ja, tror det att, det att det var så att finns. Hur många sekunder man hade på att gå över faktiskt. Ja. Men uh. hur som helst, då är det tvärtom då om man, om man sitter i rullstol. Uh. Uh, för det är, då är det så här att över gatan och så. Det är nästa, på väldigt, väldigt många, de allra flesta ställen. Och så är det som ur faset som man liksom tar sig över utan att behöva skutta ner för kanter. Ja, uh. okej. Okay. Uh, och det är väldigt bra. Ja. Uh. Mm, bara det att komma, med, om man då ska åka tunnelbanan till exempel då. Kommer man väl fram till tunnelbanan är det ju är väldigt svårt att komma ner i själva uh, tunnelbanan. För det finns otroligt dåligt med hissar och det är ju mest trappor. Som man Men då det är får. väl ganska mycket rulltrappor va? Nej, inte jättemycket då Det är okay. mycket trappor. Ah, och rulltrappor okay. är ju lite farligt också att åka Det ska ju finnas, ah. alltså hissar ju... Men fanns det inte hiss då? Nej, inte mycket hissar. Nej, vi tittar ju liksom efter det just för att det var så Ah, Okej, okay. ah. men för att eh, du kan väl åka i rulltrappa? Ja, jag kan ju det. Men nu var det inte mig vi pratade om, utan nu pratar vi människor då som åker rullstol. Om vi jo. pratar tillgänglighet över all, i allmänhet. Jo, men jag tänkte varför kollade just du? Nej, men, för att vi Nej, men det, är inte, det är inte så konstigt eftersom jag ju ah. kanske tänker kring sånt här lite grann. Mm. Och vi pratar just om det här. Eller vi pratar om min mamma då. som åkte med att ja, men ja vi pratar inte om, om det här. Och då mm. kommer vi ju in även på att ja, men om man sitter i rullstol. så... Ja, sådär. Mm. Det är väl inte helt osökt. Nej. nej. Oh, nej. nej. Utan det var ju då också ett, ett intressant fenomen. Att man jobbar mycket på tillgänglighet. Fast bara till hälften kan jag tänka. Och det var intressant. Ja. Också, ja, också lite läskigt tyckte jag i, på hotellet att där fanns det som inga trappor. Fanns det fanns bara hiss. Ja. Så jag är ju, var ju väldigt tacksam med att det inte började brinna. När vi, det, det var ju, ju ingenting, ingenting med... Till det var det ett gammalt? Eller? Ja, jag vet inte. Det kanske var gammalt hus. Var det, det var ju konstigt med en väldigt avancerad hiss. Ja, jag antar jag. Jag. Nej, det var inte så avancerad. Det var en vanlig hiss, men, men den är. pratade. Ja. Ja. Det var nog ett, ett tilllägg till gammal hiss. Ja. Men, ja, men så det, det var ju ett, ett, ett, ett litet sista. Ett sista. För Lämphotell här i Norrköping har ju till exempel hissar som, som läser upp. Mm. Ordningsplanen mm. På Örskötska. Ja, det är ju fint. Mm, mm. det är ju fint. Ja. Ja, men det, så det var väl det egentligen som jag ville dela med mig. Dels den här trevlig, trevligheten som jag som jag upplevde. Mm. Som du tycker, vad du vill om en så upplevd det är det, i alla fall. Jag tycker det är trevligt när folk är trevliga. Ja, men är hur? Ja, ja, det är det. Man blir glad. Jag blev väldigt glad av att det var sånt engagemang hos folk. Mm. Mm. Och sen... Och sen den här tillgänglighetsbiten- då, som var intressant. Mm. Mm. Men, men äh, jag tänkte på den att- äh, det är väl kanske inte- hiss, eller jag tänker, ja men hotell och sådär är väl inte- det är ju privat och sådär, så det blir väl lite- Ja, nej men det var bara ett litet- äh, det hade inte egentligen med någonting att göra. Nej, bara att jag kom det, på jag det, på det var lite läskigt- att, inte, att det inte fanns trappor i hotellet. Just. Och det är det ju bara som man- ja, det ju för alla, liksom. Men äh, att komma ut. var det mycket så att äh, man- äh, de inte har kommit på att man kan sätta ihop varmt och kallt vatten till mm, en Absolut, så var det verkligen. Drör. Ja, så var det ju på. På vissa ställen hade de det. Uh -huh. På hotellet där vi, det sista vi gjorde var på dass då, innan vi åkte hem därifrån. Och då lånade vi toaletten där nere i receptionen. Och där hade de en sån. Mm. Kran. Men uppe på hotellrummet var det så här, antingen fick man borsta händerna i eller inte borsta tänderna, <laughs> man alltid kallt vatten men man tvättar sig då, man ville tvätta av sig och det var ju väldigt trångt dessutom så fick man häva sig in, sig in i hörnet av där det här handfotet var och så fick man välja om man skulle bränna sig mm. eh, eller, frysa, eller frysa väldigt mycket. Men duschen, och duschen var ju den, den kunde man ju då men Aha. det var också ganska liten stråle och man fick så här, klämma sig i nära väggen, trycka sig lite grann för Lisa, väggen. varför för att den satt fast den här, då, så man kunde inte ta ner det här handtaget. Då. Aha, mm. Men det var inte så att strålen blev. Eh, eller, eller att det blev kallare ju, ju, ju högre tryck du hade. Uh, nej, det var faktiskt inte så. Det var lika med sig vilket... Ja, mm. det, är för att, eh, det är ju ganska vanligt tror jag, att man har uppvärmning av vatten genom gaslåga. Ja, just det. Och då man spolar på för mycket ja, vatten det, så, så att hinner den inte värma nej, precis. Upp. Men det var väldigt dåligt tryck även på kallvattnet. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Så, ja, så det, men annars var det ju Men det baks ju, upp av att folk var trevliga. Det mesta gör ju faktiskt det. Det gör det faktiskt. Ja, oja, ja. Oja. Det, var, det var väldigt trevligt. Mm. Mm. Trevligt. Mm. Vad har du gjort då? Ja, Nej, det är inte. Det. Kul att undra. Mm. undrar <laughs> jag, jag har slutat snusa. <laughs> ja, Och nu jag. Jag, nu jag Ja, det är för att du tänker så här inte igen. Mm. För det vi träff, nu har vi träffat kanske minst två gånger i månaden det senaste halvåret. Uh, aha. ja Och varenda... varenda ja, jag tror faktiskt att vi har gjort det. I alla fall senaste tre månader. Ja, uh, det har vi kanske mm. gjort. Mm. Uh, och det, vi har känt varandra i kanske åtta år. Mm. Kan det vara så? Och varenda uh, gång nästan vi har träffats så har det slutat snusa. <laughs> det är ju så roligt. Ja visste det härligt. Mm. Hur går det nu då den här gången? Sen i Fredags pratar vi faktiskt inte om det. Men, Nej, ja. jag vet. Mm. Det är ganska dumt att vi tar det här nu. För att uh, jag, jag snusade lite i, i, igår... Men, men, men det var ju ändå första gången på tre mm. ja Jag vet, men jag, jag ska ju. Men, men det är ändå något jag har gjort i vilket fall. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt mm. att sluta att Ja, det är uppenbart. Ja, jag vet inte om du har snusat någon gång. Nej, jag har ju inte det. Har du inte det? Nej. Varför har du inte det? Nej, det verkar så svårt att sluta. Ja, men jag tänkte när du var 14. Och... Nej, nej jag har inte det. Är du säker? Ja, jag är verkligen helt säker på att jag aldrig har provat. Nej, eller på er Ja, okej. har aldrig provat. även om din mamma inte skulle lyssna, så skulle du säga att du inte har provat? Nej, ja, det skulle jag säga. För hon vet det mesta. Ja. Jag har en väldigt öppen relation med min mamma. Vad härligt. Har du rökt? Jag har inte rökt, men jag har ju provat att röka. Ja, men, då har du ju ja, men Jag skulle inte kalla det att jag har rökt. Jag, vet ah. inte, jag drog jag, jag har väl kanske dragit ner halsen och fått Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag har drömt några räknas. gånger att jag har kunnat röka. Och så har jag provat och det har ju inte alls gått bra. Nä. Fast jag har ju bara provat jag kan prova tre gånger. Ah, okay. och det, så och, nej så det räknas. Och det, så därför skulle jag inte säga att, nej, ja, jag, inte säga att jag har. Och rökt, du kände så. inte den här skönheten? Nej, verkligen inte den. Utan det, var, det här var just det. Just det. Jag har ju läst några så här lister på. Uh, var olika ämnens beroendegrad och sådär. Nikotin mm. kommer ju ganska högt på de flesta sådana. Mm. Eh, för det är ju rätt svårt. Mm. Eh, det är nog ganska svårt att göra sådana listor ju också. Men, eh, men det är ju till exempel väldigt snabb effekt. Och väldigt snabb tid från effekt till abstinens och sådär. Mm. Mm. Eh, så det är nog därför. Men sen är det ju också... Det är ju inte så farligt liksom. Du menar att man inte har riktigt så stor motivation? Nej, precis. Jag tänker att om man om man snusade och sen så höjde man hela tiden dosen tills man tills man blir medvetslös kanske då och då. Ja, just det. Då skulle man ju kanske sluta då förhoppningsvis. Ja. Man, eller det skulle ju kännas, kännas mer motiverat man kännas mer motiverad faktiskt då tror jag. Mm. Uh, men så blir det ju liksom inte. Men så du menar att det är lättare att sluta knarka? Ja, det kan jag nog tänka mig Att det i vissa fall är faktiskt tror Ja, men nu har jag ju han visat De här listorna på <laughs> olika ämnen mm, Då Just, det, låg, just, just den jag kollade på Så låg nikotin Så det var, ju var det som andra. Den äh, som, som låg över den Ja, det var heroin och någon äh, Crack, cocaine, tror jaha, jag. Vad nu det är vet jag inte riktigt Men det var inte kokain för det låg jaha. längre ner jaha. Så uppenbarligen så var det ju så Mm, mm. mm. Det är det inte så att jag fraktar dig på något sätt för att du inte lyckas sluta snusa. Nej. det lovar jag <laughs> nej det är ju fint mm. men men ja det är ju himla svårt att men hur har det gått minnas. nu då? för du har ju ja, men det har ju gått ganska bra för du har ju först eh, tuggat tugga med ja. sen har du haft den här sprayen ja, ja. Den var ju lite för bra. Ja just det, var, den ville du ha liksom. Ja den var så snygg också som man ville ha med sig överallt. Och sen, sen kunde man spela så mycket med den. Ja, ja. Eh, ja. och sen har jag ju haft de här Tabletterna. Ja precis som ju bara, eller det är ju inte nikotin i dem, dämpar ju effekten och suget helt enkelt. Mm. Och varför lyckades du inte ändå då? <laughs> Eh, ja, det kan man undra. De, de är ju inte, det är ju inte som... Det, är ju inte liksom, det blir ju inte som att jag aldrig har snusat för att man tar dem. Nej, just det. Nej, men de, de tar nog bort effekten ganska mycket. För jag kände ju ingenting Nej. när jag snusade igår. Nej. Eh, var det då... någon sorts test bara? Nu ska jag se om jag... Eller varför tog du en snus igår? <laughs> Det blev som en terapi. Ja, jag vet inte varför jag gjorde det. Det var dumt. Nej, men, nej. Nej, men jag ville det. Mest det mest intressant. Ja, du, ja. du bara ville det. Ja, jag ville det. var det. inte så att du längtade super efter jo, det. det? Jo, jo. Det var så. Jo, ja. Ja, det var faktiskt så. så. du hade ganska... De här tabletterna brast lite där. Ja. Mm. Eller brast, ja. Jo, men jag säger ju att de är ju inte helt optimalt. Nej, alltså, nej. Det, är, det, är, det är liksom, det är inte man måste fortfarande göra något själv. Alltså. Ja, ja men det är klart. Just det. Mm. Just det. Mm. Eh, så, ja. Mm. Ja, men det här får väl bli en eh, tv-continu Ja, jag tänker också ja, det. det. Det är väl lite ja, bra. Det kan du ha om du inte kommer på något gjort så kan du alltid ha jag slutar snus. jag hade det. snusa för Ja, eller börjat snusa så, så det är jättebra. Precis. För det, det pågår ju hela tiden där. Ja, jag förstår. Mm. Aha. Aha, ska vi fortsätta på nästa? Ja. Ah. Nästa. Mm. Då kör vi. Mm -mm. Det var ju kanske inte jättetydligt vad det där handlar om. Nej. Eller? Nej, det är det faktiskt inte. Men nej. det var det bästa vi kunde åstadkomma. Ja, det var det bästa. Det är ju inte lätt att, att ge regi till tvååringar. En nej, treåringar ja, och okej. en femåring. Och, nej, och det här, ord, det här, det här ordet, då, eller den här mm. delen då, som, mm. som handlar om vad vi har hört. Det är svårt. Vi kommer fram till att det är svårt att illustrera just uh, Det är hört. svårt att illustrera. Man kan säga hört, men alla Precis. kan inte det. Nej, in... Och jag förstår ju nu hur svårt det måste vara med barnskådisar i filmer och så. Ja, som är små. Ja. Mm. men vi fick ju till det rätt så bra i alla fall så har du hört eh, något intressant ja i natt faktiskt mm. jag något jätteintressant mm. eh, av en god vän som eh, berättade för mig att eh, svenska Wikipedia eh, nådde över två miljoner artiklar då eh, när? ja det var väl någon gång runt halv ett i natt kanske eller sådär S som det gick över 200 eller två miljoner <laughs> ja, över, eh. över, ja precis över mm -hmm. två miljoner imponerande va? det var det verkligen mm. vilken var den här? 2 miljoner artikeln? Ja. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Men. Hon som berättade för mig är ju administratör på Wikipedia. Mm. I Sverige. Hon hade den två miljon andra artikeln i alla fall. Jaha. Ja. Alltså jaha, det var hennes artikel. Hon försökte pricka den två miljoner. Men jaha, det gick inte riktigt. Nej. För det var fler mm. som försökte med det. Mm. Men. Man kan ju, jag vet inte om du har gjort det här- men man kan slumpa fram artiklar på Wikipedia. Det kan man nej, göra när man gjort. inte har något för sig. Eller, ja. eller så har man något som man borde göra. Just ja, det. när man prokrastinerar och sådär. Ja. Ja, och, vad, vad sa du? När man... Ja, prokrastinerar. Ja, vad gör man då? Eh, skjuter upp saker. Eller när man inte kan sova. Eller, nej, liksom. det är insomning. Det är en annan bra. Det där nej. får vi klippa bort. <laughs> men, eh, jag menar att man kan också- eh, gör, sysselsätta sig med den här slumpningen om man inte kan sova. Det är ja, en bra ja, grej att göra om ja. man inte kan sova. det mm. kanske det är. Mm. Ehm, ja, och mm. det har jag gjort ibland. Ska. Och då mm. har jag ju då märkt att de flesta artiklar man får fram mm. är väldigt, väldigt korta. De är typ en mening kanske. Mm. Och så heter de något latinskt. Okay. Och så är det, handlar det om en insekt eller en svamp. Mm -hmm. eller något mm. En ovanlig svamp kanske. Ja. Mm. Uh, och uh, då har ju min uh, vän då Som administratör på mm. Svenska Wikipedia Berättat det att det finns någon uh, Någon gubbe mm. Som jobbar på Dalarnas högskola Som mm. har skrivit en robot Som, uh, som skriver en massa artiklar Jaha. Robot skriver artiklar Jaha. Utifrån någon databas Av okay. svampar och uh, Insekter och sådär Jaha. Ja, visst. Så, uh, Och den skriver typ 10 000 Ja, just det. Det är det ganska troligt att det är den här roboten som har fått den det kan vara det för ja. jag vet att den roboten fick den miljonta ja. eh, och eh, ja men de här två miljonerna är det bara är det på svenska wikipedia eller är det på hela wikipedia nej det är på svenska wikipedia mm. det tomliga, ja det är det. det är ju faktiskt fantastiskt eh, ja det kan man tycka. Men jo, det är väl fantastiskt. Men, men det, det är klart jag... om den här roboten lägger in så väldigt många så... Ja, jag vet inte exakt hur mycket. Men när det var en miljon artiklar då var roboten stod för hälften, vet jag. Mm. Och när var det? Det vet jag inte heller, Nej. faktiskt. Men, på har läst på känner man. <laughs> Sen i en Ja, Jag har ett exempel på en artikel här mm. då, som mm. jag slumpade fram i en då. Mm. Uh, Hydroesiodes salape en fjärilsart som beskrevs av Embrickstrand 1917 Hydroesiodes salape ingår i släktet Hydroesiodes och familjen nattflyn. inga underarter det finns listade i Catalog of Life. Så ser det ut. Och det så det säger, alltså säger inte jättemycket om den här. Nej jag vet och det är ju inte så kul heller alltså och läsa sådana, när man slumpar. Det beror förutom. på om man inte ser de såna här djur. Som, nej, min, som min dotter är. Oh, men, men det nej. säger ju ingenting om själva djuret. Så hon skulle gilla de här? Nej, eftersom det inte, det blir inga bilder antar jag. Nej, och sen så, nej, så får man inte nej. veta något om det. Nej. Då är det ju jättetråkigt. Man mm. vill ju veta. Så det har varit lite diskussion, med att jag, på mm. Wikipedia och där, om mm. att vissa tycker att den är förstörd lite grann. Mm. Men –Fast man får ju ändå Wikipedia veta bra. att den finns. –Ja, jag vet. Jag –Och då vet. får man väl... Ja, man kan väl även fylla på, eller hur? Uh, –Står det inte så ja, här, ja, den här? –Ja, klart kan jag det. Men det är bara det att... Uh, jo, det kan man ju göra. Det är nog inte så vanligt att folk vet så mycket om de här... Uh, –Nej, det är ju inte det. som man är, med, liksom. Nej. Uh, men det är ju ändå ganska häftigt med Wikipedia i och för sig, alltså att det funkar så bra. Mm. För att eh, alla får ju redigera allt och sådär och mm. ändå så blir det ju rätt bra. Ja. Eh, men eh, kanske inte riktigt så bra som det låter. Med två miljoner. Nej, Nej, precis. Så nej. nej. Och svenska Wikipedia är ett av de större också. Men det är liksom hälften med olika lös. Just det, och gjort av en, en robot en som inte kan om särskilt mycket om olika lös. Eh, nej. Nej precis. Ja, det var det jag har hört. Ja. Vad har du hört på sistone här? Jo, men jag har hört... Eh, alltså, nu blir det lite fånigt, men det här är ju då... Min, min mamma som har berättat och, mm. <laughs> mycket om min mamma här. Ja. Kul för dig, mamma, att lyssna på det här. Eh, jo, men eh, då måste jag först ha ett litet inledande eh, prat... Kring någonting... Jag, jag är faktiskt inte lagd åt att hata. Det är verkligen något som jag har jobbat bort, måste jag säga. Jaha. Mm. Så du har, då är du lagd åt det? Nej, jo, men det kanske är. Det? Nej, men nej. Jag är inte längre. Jag är inte det. Nej. När, jag var, när jag var liten kunde jag ha sånt här hat. Som, de, de ligger, ligger ju känslorna väldigt nära på alla plan. Liksom. Mm. Inte för alla, kan man sig för det här. Men det är ganska vanligt ändå med barn att, Liksom men inte låter för lite, sina. för det är ju så trevliga. <laughs> jo, just det. Ja. Kanske mer då för de som budda-pestianer. Ja, vad mm. de jag? Kanske mer hatiska. Det eh, tror jag. <laughs> eh, jo, men, men, nej, men det var inte mitt eventuella hat som jag egentligen skulle prata om. Utan mer att jag har väl kanske... Nej, men jag, jag tycker att jag är ganska eh, fridsam när det gäller sådana känslor. Men mm -hmm. det finns... Eh, och, eh, den här lilla varelsen då för, för att komma in på varelser som den här varelsen då som vi kallar mördarsnigel. Mm. Eh, spansk skogsnigel. jag tycker de är, alltså, alltså, jag tycker verkligen att de är helt vidriga. Eh. Och vi har ju en trädgård så det kan jag med det att göra också. Nu mm. tycker jag ändå att de har hållit sig ganska... Det är inte så mycket som har ätits upp. För nu har vi ju dels har vi byggt upp och fixat så här odingslådor och så så att de inte ska komma i där. Och, så. och det är funkar det någon, rätt så bra. Men det någon att det inte blev sommar i år? Nej, för att eh, eh, när det är torrt då blir det mycket mindre sniglar. De vill ha fuktigt och varmt och fuktigt är ju det bästa. Men gärna fuktigt och då har det regnat väldigt mycket sommar. Ja, ah, så mm. då är det väl bra då? Eh, nej, det är det som är inte är bra. Det ska ah. ju vara varmt och torrt om man vill bli av med snigglar. Ja, man liksom. bli... ah. Ja, ah. Ja. Ah, ja. precis. Okay. Jo, så att jag tycker... Och det, det, det jag tycker är också väldigt jobbigt med dem, förutom att de äter upp det mesta som man vill äh, inte vill få uppätet, det är ju att efter en viss tid på kvällen och före en viss tid på morgonen kan man inte gå ut varfota i gräset, för att då riskerar man ju att få så här tramp. Sniglar mellan tårna och så. Och det är ju bra äckligt. Men de bits inte. Nej, nej. Um, det var just det här jag skulle komma till då. Jaha, förlåt. Att man tycker ändå att de är rätt harmlösa. Ja. Uh, förutom att de förstör nej. ens trädgård. Ja. Och ens, ens odlingar uh, och så. Vilket ju verkligen inte är någon sorts bagatell. För det är skittråkigt. Det förstår ju all odlar lust när det äts upp. Uh, men då berättar mamma att hon har läst en, hade läst en artikel- om en tant som låg och sov på, i sin trädgård på, på gräset på en madrass. Och vaknade och gjorde ont på armen. Och då var det alltså en mördarsnigel som gnagde på hennes arm. Så det hade <laughs> blivit ett sår. Wow. Alltså det är ju så äckligt. Och då har de visst någon eh, som, som taggar på sin tunga som de kan gnaga med. Jaha. Åh, oh, de det hatar är ju, alltså det här, den här, alltså hat, men den här känslan jag har för dem eh, blev ju inte mindre. Det blev ju som, alltså det, jag skulle kunna drömma mardrömmar om, om det. Så himla äckligt alltså. Men den starkaste negativa känslan du kan känna för något är just mördringen? Det kanske faktiskt är det. Ja. Nej, nej, nej tänk... alltså om, om man, man kan inte, om man drar det i till, paritet till, till, till, till, till liksom pedofiler och så, det går ju liksom inte att jämföra. Men kanske till mer oskyldiga saker då. Jag brukar ju inte. Jag brukar ja, eh, Nej, men det är väl lite annan dimension på det. Mm. Eh, men sånt som man stöter på i vardagen, kanske. Absolut. Ja, Jag, mm. jag tänkte på det att eh, eh, det är ju mycket chaff som vargen ibland. Mm. I vissa delar av Sverige. Mm. Typ Värmland. Mm. Eh, ja kanske inte alla i Värmland heller. De som har få ja. i Värmland, alltså kanske jätte få personer egentligen. Mm. Men de brukar ju hävda att att man inte förstår hur det mm. är, just om det. man inte Precis. är där. Tänker ja. Tänker du? Tänker du Tänker du likadant om uh, Nej, det gör jag ju verkligen inte. Och nej. det är för att jag inte förstår, det som jag inte är där. Ja. Uh, men jag kanske borde förstå det, menar du? Ja, då, ja, att, ja precis. Men då har ju jag, jag tänker, ju... Jag, jag själv bryr mig inte ett dugg om mördarsnilla. Nej, det förstår jag, jag att jag Tycker de har aldrig rätt att få leva. Ja, fast det är ju det som är, är, är, inte är något problem för dem de har ju alla möjligheter att leva alla mm. möjligheter som finns de är inte på något sätt utrotningshotade Nej. Och, de, och problemet är också att de, de är ju liksom ett, ett enormt skadedjur de ska inte vara ens på den här platsen de har ju kommit hit nu är det inte där deras fel för de har importerats men, men alltså det är, ju, det är faktiskt en väldigt stor skillnad tycker jag att sniglar väller in över det här landet det är inget problem liksom, att, de är, att, att, man, eh, att man dödar dem. För att, för att de lever på att de är så vansinnigt många. De lever liksom inte riktigt som individer utan som, de lever på att de är så många. Vem är det som har importerat dem? För den personen ska man väl hata det av någon? <laughs> Jag, tror inte. Jag tror inte att det är någon som har tänkt Aha, det här är varit intressant som vi ska plantera in. Utan det är inte i Sverige, det borde vi, borde vi ha. Nej, utan det, det har ju kommit med växter och sånt som har importerats. Mat tror jag också till viss del. Jo, och vargen är ju dels är ju det här, det, dess naturliga miljö vårt land- Uh, och dels så är de ju inte särskilt många Nej. Och dels så går de Att skydda sig emot jag skulle ja. inte heller, Vi gör ju allt vi kan då för att hindra de här sniglarna Och det är det jag också tänker att jag har ju, Vi har ju gjort det Vi har ju nu byggt de här odlingslådorna Där de inte kommer i Och jag tycker ju verkligen att det är ett mycket mindre problem sen Men du, jag, jag har läst någonting uh -huh. uh, man, kan, man kan Man kan Man kan genom öl mm, fast, Precis, och det kan man ju hälla I fällor då uh -huh. Mm. Man ger dem, det är inte så att man ger dem det bara. Och då Nej. tänker de att oh, skysst, då drar jag. Utan det är ju, man fyller fäller med dem. Uh -huh. Men då måste man ställa ut väldigt, väldigt mycket fäller. Uh -huh. Alltså de är ju mer, eller det finns egentligen ingenting. Det enda man kan göra är att minimera, minimera effekterna på något vis. Du kan aldrig bli... Oh bli ja, har med dem helt enkelt. De är, de är för många. Men är de nya? Jag, vet inte, var det, jag minns inte att det var något klart nej, om dem. Nej, de är ganska nya. Jag vet inte exakt när de kom. Nej. Men det har ju blivit mer och mer och mer de senaste kanske tio åren. När jag var liten hörde jag heller inte talas om dem direkt. Nej. Så det är något som verkligen har eskalerat. Och de, de till och med förstör ju skördar och sådär när det är som värst på vissa, på vissa platser då. Så att det här ja. är, är verkligen... Är verkligen Men är det ett jätteproblem? Ja, det är ett, det är ett ganska stort problem. Hus, på vissa platser. Hus, ja. Jag skulle inte säga, det vet jag är inte. hur stort. Nej, på varje dag? Nej, nej det nej. är det inte. Okay. Och som sagt, nu har vi ju lyckats skydda oss ganska bra mot det. Och då, då tycker jag inte att jag... Det har nog minskat med... Min, min mina känslor för dem. Men jag tycker att det var väldigt äckligt det här. Och det var också intressant ändå på något sätt. Att de mottade upp människor. Ja, jag tänker att de ännu mer har lyft upp till sin namn nu. Ja, just det. Mm. De är mördarsningar. Ja, nu dog hon ju inte, men <laughs> man vet ju inte hur långt det hade gått. Man hade... Ja, ja. Nej, nej. Visst. Mm. sa lite evolution och Precis. så. Precis. Ja, och... Nej, men de, jag tycker att de är väldigt, väldigt äckliga och besvärliga för att de är, är så många. Jag, tycker också att, jag tänker också att varje varelse har, har en, en funktion och en plats i vårt system. Och rätt att ja. leva i frid. Jag är ju lite sån här eh, spessicist, eller vad heter det? Aha, ja. att du tycker att vissa... Att vissa arter har lite större eh, rättigheter. Nej, jag vet inte. Nej, men så kan nej. man säga... Nej, nej, nej, inte större... Nej, nu var det här jobbigt. Ja, uh -huh. nu kommer du att få nätfat. Um, men jag tycker ju att eh, jag har väl inte några större samvetskval och ha ihjäl sniglar. Och då måste man väl säga att jag är en sorts specifisk ja, som no, jag, ja, jag inte tycker ja. att jag har samma. Jag tycker inte det är så farligt heller. Nej. Och inte om du skulle, inte med mjölbaggar. Liksom Nej, precis. Då, så uh, om, om det gick liksom att tala dem till rätta och säga snälla kan du bara vara utanför min tomtgräns så går det jättebra. Om det, om det gick så står absolut. nu mm. går det inte det. Om de var utrotningshotade och bara wow, vi har värsta kolonin här i många trädgård av ett utrotat djur. Kanske man kunde också ha någon sorts ö, ö, övertiende med det. Ja, ja just det. Men, men det är inte så. Utan, På kolmården skulle man kunna ha något sådant här litet projekt där man... Mördarsnyggelprojekt. Ja, att de får röka ja, sig lite där. Precis, kan man släppa ut dem lite här och där där det passar. Mm. Men det behövs verkligen inte. Det är inget, inget som är ett bekymmer. Nej, det känns så. Mm. Och sen har de väl inga jättestarka känslor och sådär. Mm. Det vet man inte. Uh, nej, men det finns nog ganska mycket forskning på uh, sådana här djurs känslor liv, tror jag. Ja. Mm. Kanske. De har inget centralt nervsystem, nej. tror jag. Nej, jag tror inte det. Nej. Men, men det, det är nog inte nej, Men, de har, men alltså, jag tänker så här. Nej, ja, precis. Och jag tänker som art har de klart sin fulla rätt att leva det som individer och <laughs> inte har det. Nej, inte det. Ja. Precis. individer innanför våran tomkgräns lev, de får skälla sig själva de... ja, mm. där sätter du ner foten mm. det gör jag ju ibland och det, är ju är ju inte alls, det är ju inte alls det är också rätt äckligt när man ut ute och går och man känner sig under foten det är ju inte alls meningen och det är alltså, det äckligt, alltså. Ja, men vissa tycker ju att vissa människor är äckliga och sådär. Mm, ja. men det, det kan man ju inte döda dem för Men det var inte det kan man inte göra men man sätter ju till exempel vissa människor i fängelse om de gör något som inte är så bra. Nu har ju inte vi dödsstraff, vi har ju fängelsestraff. Ja. Och de här djuren går ju inte förpassa, passa. Så att då blir det som det blir. Men det är Jag tycker vi fortsätter nu. Det går en dyster framtid i mötet i alla fall. Vad sa du? De, sniglarna? Nej, du och alla andra som, som tycker att det är jobbigt med att sniglar. Hur då, då tänker du? Ja, det verkar ju bli fler och fler. Och, och ja, så är det ju verkligen. Så. Ja, så är det ju. Och det går ju högre och högre upp landet. Så snart har ju... De här vargen som har provitkymmer med varg har ju snart ett ännu större bekymmer. Vad bra! Mm. För då kan ju de få låta vargen vara i fred sen. <laughs> Precis. Precis. Vi kör vidare va? Ja, det gör vi. Ja, mm. Mm. ja eh, mm. som ni kanske förstod då så handlar det om vad vi har läst. Ja, jag har läst Ja, samma hörde kanske det där. Ja, precis. Eh, eh, och då är det min tror att börja. Ja, vad har du läst på sistone? Ja? Mm. Jag har läst en artikel ur eh, populärhistoria nummer åtta. Det var ju ett tag sedan den kom ut. Eh, 2000? Ja, det här året då. Jaha, ja. mm. 2015 eh, är det. Det ändå som något som skulle kunna komma ut i augusti då. Så jag tror inte det här kommer ut före sommaren kanske. Förra sommaren? Nej, före sommaren. Ja. Jag vet inte när det kommer ut exakt, men det är några nummer sen tror jag. Jag läser ganska långt, jag har en stor hög. Jag hinner aldrig kapp. Eh, och där stod det inte intressant. Det var en ganska kort, eh, något, kanske mer notis än en artikel. Om eh, forskning som har kommit fram till att vi var mycket, mycket mer jämställda för mänskligheten då. Aha, inte just i Sverige? Eh, nej, utan, nej, utan överlag. Aha. Och det var eh, innan vi blev bofasta, när vi fortfarande var samlare och jägare. Så var vi mycket mer jämställda. Och att eh, det var först när, när vi blev just bofattade då. Som, som, eh, och började ha egendom. Det var då eh, männen la beslag på makten. Mm -hmm. eh, och då faktiskt också ökade, eh, kan man säga, den här inskränktheten och... Eh, eh, vad ska man säga, främlingsfientligheten. För det var då som man började så här, gifta in sig mer inom släkt och inom den allra närmsta, eh, inom byn eller samhället och så där, där man bodde, den, den lilla... Eh, och hur gjorde man innan? Ja, innan så kunde man mer, eh, då var det ju mer att man vandrade omkring och så stötte man på, på andra grupper mm -hmm. och man eh, lärde sig av varann och man eh, liksom tog sig partners och så här. Uh -huh. Förökade sig via andra eller mellan grupper och sådär. Uh -huh. Och uh, arbetsfördelningen var mycket, mycket jämnare då också. Alltså att man, men det, det var inte samma uppdelning på samma sätt som nu. Eller kanske framförallt, kanske framförallt makt. Det var framförallt makt. Uh -huh. Nu var det ju inte sådär jätteutförligt där, men men man hade mer jämnare maktfördelning kanske jag mm. undrar om det var så överallt jag tänker att det finns ju det finns ju i så här, vissa mm. mindre stammar mm. även i dag och mm. så, mm. så får, men, och det finns det var, nu ska vi se om det var i, i nu kommer jag inte ihåg men de, de har även gjort studier på på mera naturfolk eller vad man ska säga mm. nu och det är, det är samma sak där att alltså män och kvinnor- tar mer lika ansvar för barn, omsorg och, och sådär- än vad man gör i våra mera... Och det är så svårt att använda ord här som inte... Men våra mera såna här moderna samhällen eller sådär. Mm. Um, ja, så det, är, det, är uppen, det är ju en forskning som har gjorts på det här- om man har förstått att, Aha. att det... Mm, mm. Uh, ja, det låter ju jättespännande Ja, om det, jag om tycker det så. också att det är spännande Och man blir lite sugen på att läsa mer om det Ja mm. Men då kanske det Jag tänker att det är ju, det är ju Större rörlighet nu än för Hundra år sedan till exempel Ja, men och det här handlar ju inte om för hundra år sedan Nej, jag fattar ju det, men jag mm. menar det att då kanske det är Det kanske är på gång Precis, och det är väl det som händer lite grann Tänker jag att att det blir så extremt på vissa. Att, att, att det hotas det här fasta patriarkala, patriarkala samhället hotas nu. När, mm. när ja, med mycket flyktingströmmar och sådär. Jag funderar, funderar mycket på vad, vad är hotet? Så där. Och det är ju välfärden och våra som man då är rädd för hotas. Ja. Och, det, och det stämmer ju ganska bra då med den här tanken då att att det först var när, när vi började äga saker som, som männen på något vis tog över. Mm, jag läste ju en urintressant bok mm. för nio år sedan. Mm -hmm. eh, om... Ja... Eh, eh, ja... Det var den. nog om, något liknande <laughs> om mänsklighetens utveckling. Och, <laughs> väldigt intressant var det i alla fall. Sådär. Ja, det var väldigt intressant. Mm. Stod bland annat om uh, hur svårt det är att stå på ett ben när man inte är van att gå barfota. Mm -hmm. ja, mm. Att det är, det är då, så här typ naturfolk och sådär mm. mm. har väldigt lätt för att stå på ett ja, ben. Ja, just det. Men uh, däremot klarar de flesta vuxna inte 15 sekunder ens och Nej, så där. Just det. Uh, okay. Men det var inte det som var grejen. Men mm -hmm. det som jag minns som handlade om det här mm. ur den där boken, det mm. var ju att uh, att eh, samhällen som inte hade så mycket fiender mm. var mer jämställda än samhällen mm. där det var mer krig och så. Jag antar att det ja, var för att det var viktigare med fysiskt övertag och sådär kanske. Ja, eller att det, att det är så mycket hot. För, för att, ja, men ja. För, att, för att jag tänker att fiendskapen ökade ju också i och med de fasta fasta bosättningarna, ja, just det. När, ens, det. när ens egendom hotades och ens mark då som man tyckte var ens egen hotades och, mm. och så där medan det an annars var, ja. Så jag tänker att det hänger ihop lite grann, det, det där, ja. med krig. Och, och, för krig handlar ju väldigt ofta om resurser, det är väldigt ofta det det handlar om. Ja, jo, jo det är sant. Mm. Mm. Mm. så det var det som jag hade läst jag tyckte att det var men jag tyckte det, det där är ju väldigt intressant vad det är för, för, för mekanismer som gör mm. Uh, mm. Det, det, ja, det kommer jag säkert också ta upp någon gång mm. i framtiden mm. men jag ska se om jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag ska kolla upp det där lite grann. Mm. se om det står något mer någonstans. Mm. Precis. precis som sagt det var ju mest en sån här liten blänkare som man blev sugen på att läsa mer jag har inte gjort det jag tänkte att det här kan bli ett långt avsnitt suga. ändå. Ja, mm. okej. Okay. Jag tänkte att det här kan vara intressant ja, att veta. Sen. Så här Så här skulle det kunna vara. Mm. Mm. Eh, ja, då får du berätta vad bra. du har läst. Jag har läst på Flashbacks Forum. Mm. Ja, det är ju ändå mitt, min, min primära källa till information. Ja, ja. <laughs> Och där har jag lärt mig bland annat om det var det var ju för sig ett tag sedan nu. Det var en månad sedan ungefär. Men det var det var ju ett, ett det var väl två, nu ska vi se vad det var. Jo men det var två personer som blev dödade på IKEA i Västerås mm. för en månad sen. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, det, kommer, det tror jag alla kommer ihåg. Ja, alla kommer. ihåg. Mm. Vad, vad är din åsikt? Min åsikt? Ja. <laughs> vad menar du? För, vad är åsikt? Jo, jo men alltså det var ju att, Nej, det var ju inte jag tänkte du att Jo, så här tänkte jag. Det var, det var ju två personer som. Det var två personer som eh, var i ett sällskap. Mm. Och sen var det ju en av dem som, som dallade som, de två sen, så Han erkände ju det och sådär. Och den andra blev ju släppt släppsen och så där. Men på flashback var det många som tyckte att han den andra också borde bli dömd. Mm -hmm. För att han var ju. För att han var med. Han var med och sen var han ju också eh, asylsökande tror jag. Någon så det är en en fråga var min åsikt åsikte. Ja. Om det. Ja. Man kan ju inte bli dömd för att man råkar befinna sig på samma ställe om det inte är ett liksom planerat, planerat mord. Den, Nej. Man, det vore ju förskräckligt om, om du och jag var ute på stan och så plötsligt tog du fram en kniv och hög ner någon. Så blev mm. jag dömd för det. Det skulle ju vara jättekonstigt. Jag vet, men sen så... Ja, exakt. Mm. Det var ju vissa som tyckte det på Flashback också. Mm. Som du alltså. Ja. Men, många, men, men sen så var det väl att han försvann därifrån och sådär. Den här andra som ja, inte Ja, de, de grek honom oss. i en buss ja. platsen. Ja, just det. Och att det var skumt och så. Ja, ja. Men, men det är ju inte är så ju... skumt. Det är ju ganska förklarligt, kan <laughs> tycka. Eh... Ja, precis. Ja. Det, det är ju extremt förklarat. Ja. Alltså, ja, men det är, ju, det är väl mer skumt med folk på Flashback kanske. Mm, precis. Eh, för att eh, det var ju... Alltså det var ju redan på de kanske tio första inläggen. Mm. Och då hade man ju inte någon aning om vad som hade hänt Nej, eller så. Eller vem det. det var eller någonting. Nej. Och då började de skriva så här om avståndet till närmaste moské och sådär. Eh, och eh, det var ju lite liknande med det var ju en, det var ju en grej i Norrköping mm, också. Precis. Det var väl i samma, var det inte nästan jo. samtidigt. Det var ju precis eh. ganska precis efter och folk började drog, drog det direkt slutsatsen att det var syld ja eller, eller så här invandrare. tiggare mm. eller mm. IS verkligen ja, med det var det efter <laughs> också men IS var med även innan andra så ganska länge. Ja. Det, de var med jättelänge med IS faktiskt. Ja. Ähm, äh, även sen de ja sen de hade gripit några ja, Men det var också ähm, det var också några många som trodde att det kanske var någon så här kärnvapen är du, är du på är du på Västerås nu eller är du, Nej, det var, var något mm, mm. För då var det många som trodde att det var en terrorism mot något. Det finns någon det finns någon sån här testanläggning för, för kärnkraft någonstans. Mhm. Mm mm -hmm. Ja. Ja ah, okej. Okay. Tänkte de att det var en ja. motstånd. Ja men det var ju intressant. Det var ganska intressant. <laughs> var... Jo. För Det är inte det första man tänker på ändå. Nej, Så <laughs> inte det var ju, du ja. Men, nej, precis. Och Norrköping är väl inget kanske prioriterat mål där ofta. Nej. För IS alltså. Nej, nej. för kärnkraften... Är det, vad är det, har det med IS att göra också? Kärnkraft. Ja, ja, jag tror att det var så att de Jaha. liksom skulle angripa Jaha. den här anläggningen. Ja, det, ja. det, det var väl att de tänkte att det skulle läcka ut väldigt mycket kärnavfall och så sådär. Jaha. Jag tror inte det finns så mycket kärnavfall där faktiskt. Men IS, men, IS, men IS mot kärnkraft? <laughs> <Nej>. <laughs> Nej. <laughs> jag fattar faktiskt ingenting. inte. Tänk att eh, det är väl med att det skulle komma ut väldigt mycket radioaktivt material eller att jag radioaktiva ämnen i luften här och, eh, och att ge sig mot Norrköping då, kanske. Och så så dör alla här. Jag har nej jag fattar verkligen. Men det, men det var ju att, inte så. Mena, det var men, ju men, men, ju men jag vill bara. veta vad vad menade de att, att Jag fattar inte. Nu får du förklara lite mer från Nej men alltså det var ju Jo men de menade att tänkte jag att tänkte jag att vi tänker oss ett vanligt kännskapsverkställe, mm. säga att det, det, är ju, det skulle ju kunna vara ett mål för terrorister, för eftersom det kan orsaka väldigt stor skada om det blir om det. Ja alltså du menar att om, de skulle ha de, de, ja, de, att de skulle ha gjort det för att det skulle orsaka skada. Ja precis. Ja, men men var, men var inte det här mitt i stan som kniv? Jo, jo det var ju det. Så det var ju lite konstigt. Det var ju förstår det, det, <laughs> <laughs> det, <laughs> det är konstigt. Ja, jag vet. Ja, okay. det, det var väldigt konstigt. Men de tänkte i alla fall att det skulle ha relaterat kärnkraftrelaterat på något sätt det här, kni kniv. Ja, visst, var okay. en annan sjuk grej som jag på nu. Att någon skrev att de hade läst att någon annan hade skrivit på Twitter. Att, eh, att det hade hittats en massa. Jag tror det var, handgranater på spårvagnar. Mm och ja, då, då skulle man ju tänka att det var att det var terrorism och så mm, mm. Men uh, ja. Men så var det nog i och för sig inte överhuvudtaget. Sen så, De fanns inte där överhuvudtaget. Nej, jag har läst aldrig det någon annanstans än på nej, Flashback inte. så jag nej, tror inte det. Men uh, jag blev lite sugen på att man skulle börja sk när det hände något så ska man kanske gå in på Twitter och och skriva något och sen fångas det upp som en sanning sen på flashback mm. och så kan det spinnas på. Men vad tänker du att man sk Men då skulle man ju göra någon sorts omvänt på något sätt, tänker jag, att det vore kul att göra. Ja. Att man alltid utgår från något helt annat. Jag tänker att det är kanske eh, skattebetalarnas förening eller någonting. Ja, <laughs> <Som det. laughs> Ja precis. Något ja. helt otippat. Ja, Ja, det var ja, roligt. Ja, Och så säger de här, jag läste på Twitter här nyss att det är tydligen skattemyndigheten. skattemyndigheten. Eller ja, ja. ja, det skulle ja, det kunna vara. Det skulle vara väldigt. Mm. Men, men sen så sen var det ju sen var det ju så att eh, den här personen i Norrköping, mm. han, var ju, han var ju tydligen inte mörk. Nej, hyar. det var, var väl väldigt... Nej, Nej men då var det ändå några som jag tror kom fram till, jag vet inte om det, hur de kom fram till det. Men att han, kanske, att han kanske var tattare. Ja, just det. Och så då var det ändå något. Precis. Det, var ändå att det något måste fel på honom. måste det måste vara en repris var en som kan. inte infödd svensk. Ja, precis. Det var inte mest. en person som var infödd svensk Nej. i åtta generationer Nej, bakåt. Nej, precis. Och då var det ju därför såklart- som man gjorde det här. Ja. Ja. Eh, ja. Alltså det är ju lite- eh, det är ju lite påfrestande att läsa allt det där. Ja. ja. Men man måste göra det. Men, fast man behöver ju inte läsa det på, på flashback. Eh, alltså det där ja. finns ju- kanske inte det här med kärnkraft. Det var ju helt obegripligt. <laughs> <laughs> ja. Men alltså att, att folk drar slutsatser direkt- att det har med- Ja, jag vet. Att det är invandrare Eller, eller asylsökande Inblandat det, mm. det, det, händer det händer ju hela tiden Ja, ja det gör det ju Och Fast Inte, bara inte på i perspekt. min omgivning i och för sig så mycket Nej uh... Men kan jag till exempel på något av dina gamla jobb Hade du säkert hört det uh, yeah, Jag vet faktiskt jag inte Men jag hade det tror jag Kanske jag bland vissa alltså. på mitt något av mina gamla jobb jag tror Men jag, hade... jag... Inte de som jag hängde så mycket... Ja, kanske. Jag kanske... Jo, men det är nog jag, jag vanligare man tror. Ganska... Det har inte varit så mycket sånt på mina jobb. Nej. Men det är väl mycket vanligare om man alltså, tror. Jag, och jag, tro, jag tror inte att det behöver vara så här... Sverigedemokrater alls. Utan jag tror verkligen att det kan vara... Vanliga nazister. Vanliga smygrasister. Ja, jo, Nej, eller också. inte alls. Alltså, vanliga... Så här. jag vet inte ens om att det är rasist Rasister uh, Ja Jag tror inte alls att det är ovanligt att folk kan Bara tänka nej, att det är väl om säkert det, så om det är, Nej, nej, nej, det finns säkert massor ja. Men de mm, Det finns väl ganska många Det finns ju ganska många som tycker att Man ska eh, Begränsa invandringen som in, Många fler än som röstar på Sverigedemokraterna mm, exempel. Så att det är ju Det är väl lite hur viktigt man tycker det kanske Ja. Men det är för sorgligt, hela, hela grejen, hur som helst. Och det är väl det, det, är det jag ja. tänker, att, att, man, att man utgår ifrån uh, att det är, att det, att det inte kan vara... Men alltså, det är ju trist att, det att man vet som... ju att det alltid kommer upp på mm. Flashback-inlägg. Ja, just det, inlägg, det är ja, ja. Uh, Om någon grej om så här, det är väl säkert muslimer ja. eller... Vilken ja. etnicitet har. Kronor. Ja, men vet du, det tycker jag också. Alltså, bara. bara det var ju också någon, det var ju också någon uh, artikel. Och det var ju något som hade hänt. Det var ju någon som hade blivit, blivit uh, våldtagen på en färja. Aha. Uh, uh, och då stod det att det var. Jag tror att, Kommer jag inte riktigt ihåg, men det var så här åtta män. Och då var det typ sex. Uh, sex uh, afrikaner och två svenskar eller hur det nu var. Aha. Uh, och då hade jag i ett sammanhang en diskussion om det här. Mm -hmm. Ett helt vanligt sammanhang. Och jag tyckte att det, det, har väl in, det är väl inget intressant Nej. Vilken, vilken, vilken etnicitet de som våldtar har. Det kan väl inte ha någon betydelse för den här kvinnan. Skulle hon ha tyckt, ja men fast åtta svenskar hade ju varit, mycket, det hade ju faktiskt varit mer okej. Okay. Mm -hmm. det har väl ingen betydelse för den här människan som har blivit utsatt för det här. Och det har väl inget intresse för oss. Det är väl i så fall bara intressant om man tror att det skulle ha det har betydelse. Precis, precis. Ja. Uh, precis, och då fick jag den svar. Jo, men det, det kan det visst vara intressant därför att det är olika kultur. Ja, visst uh. mm. Jag blir svettig, liksom. Uh, nej. Jag kan inte tänka mig att det i någon kultur är liksom jo, men så här gör vi. Nej. Uh, uh. Vi tycker att det här är... Det, det, så här bysslar vi med. Och du vet, jag, jag tror ju inte på de där generaliseringarna om kulturer heller. Just det. det, har vi ju gått igenom. <laughs> just det. Uh, ja, just det. Så jag känner mig garderad nu. Just det, just det. Och då får jag då, <laughs> ja, då får ju stå, stå du lite sa. med skammen. <laughs> ja. uh, fast jag tycker i och för sig att det kan vara kul att generalisera kulturer. Uh. Men inte på ett sätt som... Uh, inte på ett sånt här sätt. Nej. Där man utgår ifrån det värsta, liksom... Eller där man utgår ifrån att det, kan, det här kan inte röra min. Det, kan, det, här, kan inte, det här kan inte vara. Nej, det, äh, det, här, men, det här utesluter min kultur. Mm. För så här beter jag inte i, i min kultur. Och vad jag tycker är så irriterande mm. är att äh, det, det, det, det går aldrig att vinna egentligen riktigt. För att det. Äh, om någon undrar så här: vad är en muslim? Ja, och så var det ju det ibland. Ja. Och då var det så här, ja, det var ju klart det var det. Mm. var det inte det så var det oj, oj oj det var ju konstigt att det var någon annan för en gångs skull och sådär. Mm. Eh, och, sen, och sen finns det ju, jag vet att jag läste en annan tråd på Flashbacks mm. Flashbacksforum eh, i anslutning till det här som handlade om, eh, jag vet att det var i alla fall i DN- så hade de publicerat någon text- om att- att, att, att, att många brott- våldsbrott- minskar ju- i antal- eh, ja, sen länge. Ja. Enligt en studie från- ja. Brå. Mm. och eh, Men då- och det togs upp i den där- vet jag, och sådär. Och, eh, men då då- då är ju liksom, då är ju de enligt de här flashback mobben, mm. så är ju de eh, ändå bara eh, liksom, konspirerande myndighet tillsammans med, med, med, med, med, med staten och sådär ja. som, och, och, och eh, PK-media och sådär mm. som, som, som för eh, s, liksom medborgarna bakom ryggen, för mm. att Uh, ja för att uh, egentligen är det för att, uh, för att uh, förstöra Sverige, mm. vårt kära fosterland, mm. helt enkelt. Mm. Ja, men, och det där, det där har jag, det argumentet har jag också fått. Att just att ja, men det där är bara vinklad media eller uh, ja, statistik som inte hör ihop med verkligheten mm. och, och sådär. Och vad ska man säga mot det? Liksom? Det är ju ja, det är, det är lite... mer natt, nej det tror inte jag. Det, det kräver kanske en liten mängd tankeverksamhet gör det men inte mycket. Men för att det, om man kollar anmälda brott så ökar de väldigt mycket i alla kategorier faktiskt. Ja, men det är ju liksom det. inte liksom sakfett det kan man se på mord till exempel. Ja. För det kan man ju det är ju ganska lätt eller alltså, men, mord är ju brott där man vet att det är ett mord alltså det, de obduceras ju så där och man fastställer döds sak ja. så det är ja. lite skillnad mot många andra brott. Och så de har ju sjunkit just det. i verkligheten också. Ja, just men, det. men anmälda brott har ökat och det beror ju på till exempel att många, många anmäls för mord och sen är det inte mord utan självmord till exempel. Mm. Eller vi ibland anmäler ju många samma brott och sådär. Ja. Ja. Och, att man, och faktiskt... att man anmälningsbenägenheten ökar precis. i många fall också. Kanske inte precis, mord, men i många <laughs> <har vi, laughs> misshandelsfall och sådär. Ja, jag, men jag tänker även, precis, även sexuella brott ja. anmäls därför att... Och där är det ju också skillnad i att Lagarna ändras lite grann och så i Sverige ja. och är ju ganska, Så det är ju rätt svårt jämfört med andra länder Precis Och, och äh. även med för. Ja, även med förr ja. men, äh, ja, men det där men det, det Hjälper men... inte att säga Nej, det är det ändå. jag menar att det hjälper ju inte För att säga dem så här, fast jag. Man... Mm. Sen är det ju så att det är ju aldrig någon i, det, är ju, jag har, det har jag ju lärt mig Att Att, äh, att jag hör ingenting Nej <laughs> <laughs> men det har du ju lärt dig ja, jo, men det, har jag lärt mig att det är liksom ingen det är ingen idé att argumentera det, det, enda, det enda som jag tycker är en vits med att argumentera just på nätet eller så, ja. det är ju att andra jag som vet, läser kan det. man kan inte göra det för att man ska övertyga de, de andra, ordning. men man kan göra det för att balansera upp en, en debatt eller ja, en, precis mm. alltså det finns sådana som kanske inte skriver alls men som läser ja exakt, men jag har tänkt på det eller det var, ja Ja, någon annan sa det. Mm. <laughs> Och så tänkte jag att så kan det ju vara kanske. Ja. Eh, så det kan ju finnas någon poäng i det ändå då. Ja, det tycker eh, jag att det gör. Eh. Däremot så så här öga mot öga kan jag ju känna ibland... Har, det... jag, har jag gett upp många diskussioner därför att ja, men det här, det här, det här leder ingen vart. Det är som ingen... Nej, men det måste ju vara helt möjligt. I alla fall om ingen här på. Precis. Ja. Precis. Eh, det har du rätt i. Mm. Eh, bra. Mm. Då ska jag fortsätta kämpa. Det tycker jag, Absolut. Mm. Kör vi vidare, va? Smaka ja. inget. Mm. Ja. Inte. Självklart, kanske. Nej, vad, men inte vad som helt. Inte, nej, inte vad som sades. Smaka inget, tror jag. Det känns ju jättekonstigt, men. Ja. Uh, Ja. Har... Det var nog bara för att det var så svårt att få till ordet smaka Precis. Ja, Men det var väldigt svårt att klippa det tror Tycker att det också. blir bra ändå? Ja, absolut uh, Så det betyder alltså om vi har smakat på något intressant på sistone, eller ja, gott, eller trevligt Ja, mm, det har vi gjort ja, Jag har smakat nitrat Nitrat? nitrat ja. Som smakar så här lite salt, va? Nej, för fast det smakar jättebittert Men Bittert, ja. jag läste på någon hemsida att det smakar bävergäll Men ja, det gör vet jag faktiskt inte i och för sig hur det smakar, Nej. men det smakar inte bra det, det smakar bittert men det är ju det var egentligen rövetssaft jag drack då jaha ja, men jag tror att det, det största skälet för folk att dricka det är just att det innehåller nitrat just det. och det låter kanske inte så himla nyttigt eller vad tycker du? jo men det låter lite giftigt fast ja. det, samtidigt känns det bekant som att man har hört att de ja, nitrater ska vara bra ja just det för vad bara? Ja, eh, men... Eh, men du, var det du själva... Var, kände du smaken av nitrat eller ja. var det inte själva rödbetssaften som du kände smaken av? <laughs> eller är det eh, ett? Jag tror att... Eh, jag vet inte, men jag tror att det är nitraterna som gör att det blir bittert i alla fall. Mm. För det har jag läst nämligen. För det är ju inte rödbete, det är ju som lite sött och gott. Ja, vänta, jag ska se här. Jag har... Eh, vad var det jag läst om det? Jag eh, läst någon beskrivning här. Rödbetan har en fantastiskt tydlig söt smak med drag av jord, koppar och järn med ja, tunt det. mellanregister. Det låter faktiskt klockrent. Men det tycker smaken påminner om timjan. Mm -hmm. Det tycker jag i och för sig inte jag. Nej, det tycker du de inte jag. Eh, ja, alltså, jag vet inte. Mm. Ja, men rödbetsaft smakar svinäckligt. Men jag, mm -hmm. det smakar ju inte riktigt som Röbeter heller. Men jag tycker väl i och för sig inte att Röbeter är gott heller. Nej. Tycker du det? Ja, tycker det inte så. Jo, men jag tycker att inlagda Men alltså skulle du tycka att det är gott att bara sitta och äta morötter? För det blir ju så. Um... när man dricker Nej, alltså jag tänker att allt som man koncentrerar så där behöver inte bli gott. Röbet tycker jag är gott inlagda. Jag tycker det är gott att äta dem med smör och salt kokta om de är ordentligt kokta. Men de kan ju också ha en lite bitter bismak. Ja, men det men, tycker jag. Är... Men det där metalliska stämmer ju lite om Ja, det gör det. Ja. Men jag tycker att det är ganska gott. Men, men som sagt, jag tycker väldigt mycket om morötter också. Eller tomat till exempel. Jag tycker jättemycket om tomat. Men det är ju vidrigt med tomatsås. Tomatjöss. Eller bara äta tomatpuré som är koncentrerad tomat. Ketchup är Uff, gott. Fast den är ju väldigt sötad. Ja, det är det. Mm. Eh, tomatpuré, ja, det är väl kanske inte så himla gott. Nej. jag har inte ens provat. Alltså det bara nej, tomatpure. precis. Och det, jag tänker att vissa saker blir för... När man koncentrerar dem så får man fram vissa ämnen. Eller smakämnen ämnen ja. väldigt... Då kanske är nitrat som känns väldigt mycket då i det här saften. Ja, det, det kan vara det. Vad kommer det så att du smakar det? Var det inför podden att du skulle ha något att säga? Att nu ska... <laughs> Nej, men det var faktiskt inte det. Utan det mm. var att jag skulle få besöka en person som... Ja, men hon är nykterist och och gillar att meditera ah, och sånt. jag, tror Då jag tänker jag att hon ah, tror skulle jag. gilla arbetshaft. Så du köpte du det åt Ja, det hon hade fint. också fyllt år. Åh, ah, fint. Jag uppskattar det. Ja, det gjorde hon. Ah. Konstigt, hon är den enda som uppskattar. Alltså jag har ju druckit det, hon har mm. druckit det och som har två personer till druckit ah. det. Och hon är ju den enda som har orkat med det. De andra har drack nog, jag tror att vi andra tre har kanske tillsammans druckit max tre centiliter, hon har druckit resten av en halv ja, liter då ja. Ja, eh, bra. Hon, då är du väldigt bra på att köpa presenter, ja tydligen det att hem då, mm. men eh, du tänkte helt rätt, ja. eller så drack hon därför att hon är så artig, men jag tror inte det för hon sa också att hon trodde att jag alltså att jag hade pitchat den dåligt, att så här, mm. här ska ni få smaka på det äckligaste som finns och så, och så blir det äckligt just det. För det är så säga till henne också, men, men det funkade inte på henne. Nej, för hon är ju mer öppensinnad. Än ja, så. kanske. Och kanske är lite van med sådana här. Om hon går på sådana här meditationskurser och sånt- så kanske hon är van att få lite ja. allt möjligt. Annars är det ganska bra, tänker jag, just om man nu... Eh, jag tror ju inte att många tycker att det är gott. Alltså. Jag läste läst Nej. lite om, om det här på nätet. Nej. Och många dricker det av just skälet att det är nitrater i. Ja. Eh, och det är tydligen bra. Eh, det finns lite diverse forskning. Det är inte heller bra... Eh, det, det kan misstänkas i alla fall orsaka cancer och sådär, men mm. det som är bra är att det verkar nog som att det sänker blodtrycket mm. och det verkar man får bättre uthållighet när man ja, tränar det. och sådär men det är ju så, och det är nog mest därför och, nej, men, och det är ju också, dels är det ju också så att många tycker att det smakar bättre för att man vet att det är bra ja. sen är det ju också så att, att bara för någonting är bra det är ju som att man får för sig att nu ska man äta hur mycket som helst och det här bara för att det är så bra Mm. Men så är det ju inte riktigt. Nej. Det är inte riktigt så det funkar. Ju mer man äter av något som är bra desto bättre blir det. Utan det kan faktiskt också bli eh, tvärtom. Det nästa blir dåligt. Det är, väl enda, det, är det är nu egentligen nästan det enda man är, nästan inte kan få för mycket av C-vitamin. tror inte man äh, kan. Det, men jag tror att det kan få någon. någon man kan bli sur i magen till exempel. Ja. Om man dricker mycket apelsinjuice till exempel. Men, men annars är inte C-vitamin. Man kan inte få liksom, överdos av det. Men mycket, det inte. mesta annat kan man få faktiskt. Det var. Ja, vatten kan man få det vet jag. Ja, det kan jo, man ju verkligen man få. Dö, ja, det kan man. kan man verkligen få om man mm. dricker för mycket. Och om mm. man drunknar. <laughs> jo, absolut. Oh. Eh, men sen är det ro det, är det som är kul med det är väl egentligen att eh, tungan blir ju helt röd och sådär. Ja, just det. det och sen är så, så kissar det. man rosa. Ja. Det är ju ganska kul. Ja, nu, jag och min man pratar faktiskt om det där dag, att undrar hur det skulle bli om man bara om man åt bara rödbeter. Ett par ja, det... hur, hur ens avföring skulle det se ut? Jag kan tänka skulle mig att det li är väldigt intressant. intressant för Ganska att, mycket äh, röd skulle jag tro. Det blir lite som med spenat till exempel. Ja. Och spenat innehåller också nitrater för övrigt. Ja. Fast jag vet inte om det hänger Det tycker hänger jag är inte är jättegott länge. med spenat. Men... Det är mycket godare dock. Nej, jag tycker nog mer om det är bättre om jag får välja. Oj. Mm, jag tycker att Bernat Oj. kan alltså, bli så Jag önskar att jag hade haft lite kvar det Ja, ah, det hade varit väldigt intressant. Ja, ja, jag är inte så sugen på att köpa mer. Men annars så, om man nu... <laughs> och det är inte en present som jag så där känner att jag skulle bli överriklig av, Så att du behöver inte tänka på det. Nej. Nej. Och det är ganska dyrt också. Mm. Så, det, så det är dumt man vill att köpa. En... inte bara ge bort det Nej, precis. Ironiskt. Nej, precis. Eh, och sen, men sen om man nu hittar en, sån här, en på miljonen som tycker att det är gott då, så är det ändå ganska schysst. Om man hittar en nykterist just. För, för det ser ju ut så mycket som ah, lövvin. Och det. det blir lite samma grej. Alltså man kan ju inte... Jag tror inte man hinkar i sig det riktigt. Det är mm. så gott. Liksom inte. Utan man jag... sörplar i det på ja, samma precis. sätt som med vin ungefär. Det, det är kanske inte är så gott till, till maten tänker jag. Men det är kanske är trevligt <laughs> att stå och hänga med. Ja, precis. Äta lite jordnötter till. Man passar in. Ja, ah, precis. Ja, det är ju smart. Ja, och det är lite coolare om någon skulle komma på en att det inte är vin. Det är ju coolare att säga att det är rövigt saft än att säga att det är jordgubbsaft. Liksom. Ja, eller precis. Eller saft. Ja, eller, ja sa alltså, det är saft. Såna här saft. Som är saft som är att saft. Ja. Ehm, men nej, jag ska, jag ska hålla mig undan i alla fall. Mm, det var inte din grej. Nej, det nej. är liksom... Nej. nej. Det är, men det är inte det här med kansen, alltså. Det är inte det. Nej, det, nej, det bruk, jag, nej precis. Jag kan, det är inte du jätte... Nej, det är inte jag är uh, rädd för. Nej. <laughs> det jag menar, hade det varit uh, avskott, så hade jag ju säkert truckit en men, uh, det ändå. Precis. Men det är helt genomverkligt. Mm? Japp. Men vad bra. Uh, ja, då, då kan vi tipsa alla som hör att... Det har en spännande smak. Att... Uh, Ja, om ni ska prova det här så var några stycken som delar på kostnaden för att det inte är jättegott. Ja, och jätte, jättedyrt. Precis. Det står det som att det är skitdyrt, men det är det inte. Det kanske kostade 50 kronor för en flaska på en halv liter. Ja. Det är dyrare än mjölk, men det är billigare än de bästa vinerna. Ja, just det. Så är det. Ja. Har du smakat något? Vi mm. Jag har ju varit i London då. Spak ja. Ja. <laughs> Och där att man ju, vi åt oss ganska mycket genom den helgen måste jag säga. Och det har man ju också hört om, vi ska generaliserat generalisera att det skulle vara dålig mat i England. Men nu kommer du med? Ja, ah, nej jag tänker inte prata prat så mycket om det, men jag tyckte inte det. Jag tyckte det var väldigt god mat. Mm. Allt vi åt var gott faktiskt. Men det speciella är ju, eller det som jag tyckte, jag ska dela med mig av de festligaste upplevelserna. Och det är väl det som jag ändå tänker mig och det jag smakade är mer specifikt för England. Får jag säga så andra? Ja, men det måste jag få säga. Matkultur måste man ändå få kunna prata. om. Nu ska vi se här. Ja, ja, men det finns ju. Ja. Helt klart. Tack. Och sen är det också så att jag är väldigt, väldigt förtryckt i Harry Potter. Men vänta, vänta, vänta. Mm. Eh, ja, det finns ju. <laughs> ja, sen vet jag att det är så här. Alla sen vet är jag att det inte samma sak. Nej, och sen vet jag att, att en del saker kommer inte ursprungligen från det landet och så. bla bla bla, bla. Nej. Men, eh, men, eh. men jag, det var ändå vissa saker som jag gärna ville smaka på som jag ändå, som jag ändå relaterar till England. Te. Ja, det har jag druckit en del även engelsk te. Så det har jag druckit. Earl Grey. Eh, Ja. Mm. Och sådana här English breakfast mm. mm. men Med mjölk och socker. Eh, men jag gillar ju Harry Potter. Jag har ju läst dem väldigt många gånger. Aha. Men du kanske inte relaterar så mycket till Harry Potter, Henrik. Nej. Nej. Jag har sett en film. Ja, du har gjort det i alla fall. Ja. Om det är skönt att du har sett en film. Ja, ja. Det, var, det var inte så kul. Mm, nej. Men jag har ju ändå eh, visat eh, upp min öppna precis, attityd, sida och tid ja, ja. mig. Så du vet ju ändå ändå vad jag pratar om lite grann. Men, och där äter de med vissa saker som jag kan bli så sugen på. Mm -hmm. För att jag vill prova att smaka. Men så då har jag ätit det. kommer inte ett, faktiskt inte ihåg så vad de mycket. åt? Nej, och det är nej. mer tydligt i böckerna vad de äter faktiskt. Mm. Men då åt, jag i alla fall, åt vi i alla fall, det första vi åt när vi kom till England var en sån här ordentlig engelsk frukost. Eller brunch ska man ju mer kalla det då. Oh. Och det var ju med eh, stekt ägg och så här... Eh, Marmelad? Nej, utan det här var riktigt frukost. Det var stekt ägg, det var så här tjocka skivor med bacon, det var korvar, det var baked beans. Eh, det var eh, black and white pudding och det var någon sorts potatiskaka-grej. Eh, Black and white. Mm, det, ska, det ska jag berätta om. Och ja. så var det lite äh, smörstekta champignoner. Och så rostad bröd förstås då. Och apelsinjus. Mm. Och te, fast det ingick inte det beställa till. Och de här korvarna var ju fantastiska. För det var verkligen så här. Oh, det var såna här korvar Harry Potter åt. Aha. Ja, för det att han blandade flottiga korvar. Liksom. Mm. Och sen var det ju, och det, det var väl väldigt, väldigt gott och jättefint det här fläsket. var ju. Bikarna var jättegod Däremot den här black and white-paddingen var ju inte så behaglig. Ja, det blacka är ju blod då. Det blacka? Det vita är jag väldigt osäker på. Men jag tror att det kan vara jag tror att det kan vara någon sån här korngryn eller någonting. Ett Nej, kanske faktiskt. Fast jag tror att det kanske är mer någon korn. Okej. En pudding på blod? Det påminner ju väldigt mycket om blodpudding helt enkelt. Fast inte med våra våra traditionella eh, blodpudding kryddor, mm. utan det, det, var ing, det var inte jättegott. Och det är jag tycker jag har lite svårt att säga odefinierbara grejer. Eh, så. men jag smakar på det. Men allt annat var gott. Eh, vad är det som är odefinierbara? Nej men när man grejer? inte riktigt vet vad, vad det är, är. precis så vi frågar ju sen. Är det, är det blodpudding? Ja. Eller är det blod? Ja det är det. då sa vi. pratar vi om det lite. med han som serverade. Mm. Att vi också har det fast med andra kryddor Han tyckte det var jättekonstigt att vi åt det med sylt till exempel. Vi kom inte på vad Lingon hette så vi bara sa sylt <laughs> uh. mm. jag, vet inte ens skulle, jag vet inte ens om han skulle veta vad det var. för De inte har inte Lingon. Jag det inte Mulberry? Mm, jag vet inte. Är inte det Mulberry? Och vad är det då? Ja, ah, det är något annat. Nej, det är väl inga peten, inte så. Det är, det är väl gjort av möjligen i så fall. Nej, jag vet inte. Enbär är det festen. Som heter... Mulberry. Jag vet inte. Det finns någon som heter Mulberry i alla fall. Uh. Men jag skit samma i alla fall. Om du pratar lite så går jag. <laughs> Gör det. Mm. Uh, nu försvann ljudet. Så. Uh. Ja, men det tyckte jag var konstigt. Och det förstår jag för att det där hade varit konstigt, kanske lite konstigt att äta det till. Nu tycker jag inte jag om svensk blodpudding heller, så det är bra med det. Så det, men det var härligt, det var verkligen gott Sen eh, dagen därpå då när vi hade sovit på vårt hotell Då fick vi ju en mer Mer traditionell frukost Frukost då Som ju och den var alltså en mer traditionell en, en, som, som Nej, mer som jag tänker mig kanske Den engelska frukosten som var rostat bröd Och marmelad och te eh, Det fanns faktiskt också kontinental eh, frukost kallades, det, kallades den Så jag tror att den var lite utögad För det var lite mysli och flingor Och och mjölk och yoghurt och sådär. Men det var ju ingen överväldigande. Det var nog lite så jag tänker med att Det fanns också ägg, faktiskt, kokta ägg. Och första morgonen när jag skalade där där så kände jag så här, oh, vad hårt det är. Och så tog jag en, en tugga och då var det helt svart inuti. De hade kokat så länge. så var det ja. svart Och då tänkte vi, hoppsan, då har de, har de glömt äggen. och Det var likadant om det på. Då var de också svarta. Så det, det är Jag vet så inte det om är. de äter äggen så. För det var en snubbe som, som satt där och han åt sitt ägg glatt. <laughs> alltså Det finns väl lite för sig de som gillar det. Men det är ju inte många. Men eh, du brukar ju gå och välja, i alla fall på hotell jag har varit på- så mm. finns det ju så här hård och lös. Så kan det vara, men så var det inte här. Utan de, och de, det här var ju inte hårt hårt, utan det var ju stenhårt. Jo. Jag har aldrig sett mm. ett så, sånt jag har, sett, jag har glömt. Ja, precis. Och sen efter det 20 bli. minuter här, ja, det. Och det var ju oätligt. Ja. Men eh, jag har lite engelsk kunskap att mm. med mig mm. Lingon heter Lingon. Ja, ah, det var nästan... <laughs> tänkte nästan det Eller faktiskt. Med. Men det vågar jag inte säga, för att tänkte att nu blir det så här... Swinglish, ja. liksom. Och det tror jag beror på cowberry. att... Cowberry. Är... Vad sa du? Cowberry. Cowberry, alltså. nu hörs jag inte ja. Nej, nu har jag bedragit riktigt. Eh, och äh, mulberry är <laughs> ju mulberry. <laughs> Säger du det? Ja, så det är ganska enkelt med engelska. Ja, ja. det är faktiskt det. Ja. Men hur är, hur är det med fetma-problematiken i England? Det, det vet jag. inte så sant där, tycker jag. Är. Nej, det vet jag faktiskt inte. Men, och jag tror att jag tror ju att den här... Hotellfrukosten är mer likt där de brukar äta till frukost. Om man lyssnar, läser Harry Potter till exempel så är inte just frukostarna utlagda som sådär jättemattfiga utan det är så här rostat bröd och flingor som de äter och lite juice och så. Men jag tänkte på det att om vi säger att, att det, det här är väldigt vanligt. Nej, nej, jag jo men det var inte det. Nu ska det inte inte okay. ta kidnappa din Nej. spaning för Nej. att ta upp det igen, Nej. utan det är det jag menar att det låter ju som något som tar kanske tre timmar, alltså ha folk tid med det Nej, här? jag tror inte att brunchen är så traditionell att man äter den uh, att man äter den till frukost jämt utan jag tror att det kanske är någonting man går ut och äter eller att man äter den, nu här är mm. min egen teori kanske på helgen eller så att man, och att ja. man inte äter det som det första på morgonen, utan att det blir mer som en lunch. Alltså som en brunch helt enkelt. Mellan, uh -huh. ting mellan lunch, frukost och lunch. Uh -huh. Och jag tror att just brunch kommer väl eh, kanske ursprungligen från Storbritannien. Kan vara så. Brunch. Det är, uh -huh. ju, inget, det är ju något som importerat till uh -huh. Sverige i alla fall. Uh -huh. mm. Jo, sen var vi ju på jakt efter den här plum, plum pudding. Det är ju alltså en väldigt traditionell engelsk pudding. Uh -huh. mm. och, och jag tänkte så här: det kanske inte är jätte att få tag på. Men så träffade vi en tjej- som har bott i London ett år. Som jag har jobbat ihop med förut och så. Mm. Jag jobbar i Svenska kyrkan i London. Och då så frågade jag Går du att få tag på dem? Bara, ja, det går att köpa i varenda butik. Mm. Mm. Och det gick verkligen inte. De måste Alltså, om man pratar med. Så borde man prata med människor som inte var uppenbart infödda Londonbor eller britter, De förstod verkligen inte vad man sa. De bara var plom. Plom. <siktigt> <siktigt> men Men alltså, de förstod väl orden? Nej, jag vet inte. För jag... Först uttalade mm. jag det som plumpadding. Ja, det gjorde du nu med. Så... Ja, fast sen fast, fast, förstod jag att man ska göra plumpadding. Jaha. Ja. Okej, okay. ja, det ska man nog. Mm. absolut göra. Ja. Så då var det lite lättare, men de bara pudding, plum. Och men sen pratade <siktigt> man, man pratar med, med britt, med liksom verkligen. Det <siktigt> var <och> verkligen så. <siktigt> <siktigt> vi med, med, med. Sen så men när man fick ta på riktiga, riktigt infödingar. In Mm. Som man upplevde. De fattar ju, men de bara nej. den ena han sa så här men här har vi inte, men ja, då fanns det en affär som man trodde möjligen kunde ha. Mm. Och de hade möjligen haft, men den var slut. De letar i hyllorna så här men nej. De hade ingen. Kanske är som nävgröt i nej Sverige. men det kanske är något sånt att är, folk äter inte fast man men de äter ju Harry Potter väldigt mycket i alla fall och jag ville känna smaka, men jag fick inte ta på. Jag får baka en egen helt enkelt. Mm, så det blev inget? Nej det blev inget, men det, däremot så fick vi också tips om något som heter crumpets. Så mm. där köpte jag affären och tog med mig hem för de skulle man liksom fixa lite med. De skulle man lägga i brödrosten. Är det bröd? Nej det är, ja, det är som ett mellanting mellan voffla, pannkaka, bröd. Och så lägger man den i brödrosten och så oh. bränner man på den. Man får nästan köra den två varv liksom. Så att den blir riktigt, för den är tjock. Och så måste den bli så den blir så här riktigt frasig. Och så när det är ett hål på ena sidan så brer man smör och honung där. Så rinner det liksom ner i och så äter man det. det. var supergott faktiskt. Och barna var ju helt, kanske inte riktigt så gott som jag hade hoppats på. Men så är det med mig. Jag tycker ofta att våfflor är såhär oh, Och så tycker jag att det är riktigt så här gott som jag tänker mig när jag väl äter det. Men de var goda. Det var nog godare än våfflor. Och barna tyckte att det var supergott verkligen. Mm. Det låter ju gott. Det mm. låter ju också extremt onyttigt. Ja. Ja. Men det har väl varken du göra något problem med. Nej, nej. Men jag har en grej till kvar som jag inte har smakat på än. Jaha. Som jag tänkte att vi skulle smaka på tillsammans nu. Nu? Mm. Oj, vad spännande. Vi var ju då på Kings en Cross kupp. förstås. Ja, det är en liten kopp. På Kings Cross. Och där har de ju då nu för tiden en väldigt, väldigt hypad Harry Potter. Det är ju inte lätt för Harry Potter att komma till skolan längre. Eller han är ju stor nu kanske, men... För, mm. för att nu är det liksom barrikaderat för den här perrong 9 och 3 kvart då, där de smet in Men då finns den på riktigt? Ja, det är klart den finns fast den, ja, själva stället där de gick igenom väggen finns ju Vadå 9 och 3 kvart? Mm. När de åkte till skolan då så åkte de till Kings Cross och så, så här gick de rakt genom väggen på ett ställe det är ju magi det här då Ja. som gör att de kom igenom där Och det är klart att det finns på riktigt? Mm Nej, men Kings Cross finns ju på riktigt. Jo, jo. Och, och perrong 10 och perrong 9 finns ju liksom på riktigt. Och då finns ja. ju även spärrväggen mellan dem då. Mm. Ja, ja, mm. okej. Okay. Mm. Men var... stod det inte 9 och 3 Nu gör du det. Jaha, mm. ja, ja, och det ja. gjorde det i filmen va? Ja, och det är ju konstigt om det gjorde det i filmen filmerna är ju inte, inte riktigt min grej nej, jag läser böckerna men, men det gör det säkert och det är ju nej, konstigt jag tror inte det gör det, nej, det, borde det, inte göra. Inte. det men nu det, det, det. gör det nu står det där och nu står liksom Harry Potters koffert där och allt möjligt och folk står och på, på kö och blir fotade där och framför och så Aha. men så finns det också en shop där Det är det ingen som skäl hans koffert? Och... nej den sitter fast och det är, vakter. Det är det vakter där hela tiden som, som, det, de tar ju kort liksom det är så här, man får köpa en biljett och så får man går fram och blir fotad med ja, ja. men det finns en kopp där Aha. och där har jag handlat det här då som vi ska smaka som jag ska ta fram nu och det är en Harry Potter godis ja mm. uh, uh, spännande uh, i de här uh... kommer jag behöva någon spyking <laughs> jag tycker frågarna alltså. uh -huh. för uh -huh. att för... <laughs> Gud var <läskigt. laughs> jag tycker också det uh -huh. för att uh... Det kan bli det finns... så att jag måste hämnas nästa gång. Ja, det, ja det kan nog vara så. Mm. Mm. Det kan bli så att du måste dricka röbet. ja det blir en katastrof Om jo. du vill slösa pengar på det, så bara ah, gå. Mm. Um, jo. Harry Potter äter ju någonting som heter Botts bönor i alla smaker. Och det betyder verkligen alla smaker. Man kan köpa dem i trollkarsvärlden då. Men vad heter det så? Botts bönor i alla smaker. Alltså vadå... Betyder det det, det, bönor godis. I alla ja, det Ja, det betyder bönor i alla smaker. Så men det... det gör det ju inte så här rakt översatt eller vad då? rakt översatt. Alltså i... Jag hör inte riktigt vad du säger, men det låter som dirty nej, bots. Nej, nej, dirty bots, det är väl liksom själva märket eller själva produkten. Ja, okay. så bön, det betyder bön, bönor i, i bönor i alla smaker. Ja, just det. Um, och det är verkligen bönor i alla smaker. Så mm. att man kan få så här mm kan smaka choklad eller kola eller um, hallon eller så. Men det kan också smaka så och <laughs> vax och Ägg som har kokat i en ja, timme. Ja, absolut. Mm. absolut. Och det är ju så magiskt godis då. Så Aha. man vet aldrig vad man får. Okay. Och sådana hade de där. <laughs> ja. så... Fick jag en grej. Som mm, jag köpte köpt det då. Och det ja. är verkligen så. Har du provat? Nej, du ser din är en Obruten förpackning, nu har jag mig inte själv igen. Nej, men det är för att jag har Ja, titta, den är ju obruten, Ja, nu är den, den bruten. Du kan men... få titta på den om du vill. Innan vi? Ja, ja, kolla här. Uh, det är en tjuslig förpackning för evigt. Den är så här uh -huh. lila med guldstjärna på. Uh -huh. um, Bertibot. Every flavor beans. Uh, det står i alla fall ingredienser på baksidan. Mm. De behöver vi kanske inte gå igenom. Nej, det ska vi absolut Och man får inte. ju tänka att det inte är så mycket kemiska ämnen utan det är ju magi liksom. Ja. Mm. Mm. Annars var det ju den längsta in jag sett. Men visst, <laughs> glutenfritt, fettfritt, nöt, nötfritt. Läs mer på smakerna nu så att vi vet vad vi har att vänta oss. Jaha, men då framgår de? Jag tror att de står någonstans. Uh, ja, titta här. Öronvax, ah, okej, okay. då kan man alltså, då vet man utifrån färgen på. Nej, jag vet inte om man vet det. För det är ju, det är ju liksom färgen ah, och så i, i, I verkligheten då, vill jag på säga. Harry Potter är väldigt verkligt för mig. Men i, i böckerna då, och så, då vet man inte, då kan en brun likadant smaka cola som ah. öronvax liksom. Men vad är det som är det magiska med det Ja, det är ju att man inte att det smakar, kan smaka precis vad som helst. Nu är ju inte det här. Då. Men det, är ju... det här är ju liksom förberett. Nej, men... ja, ja. det. det är inget magiskt mer magiskt. Man får ingen superkraft. Nej, utan det är bara att det är lite att uh, spännande liksom. Dirt, cinnamon, cherry, candy, floss, booger, blueberry, black pepper uh, det, och banana. Uh, är så... det olika på olika liksom, maskar eller? Nej, det är olika... Du Spia var ju inte med här. Nej... Eller? Nej, vet inte. Jag vet inte, jag vet inte. inte, vad booger betyder. Nej. Och vad betyder earthworm? Är det så här mask? Mask låter som, jag vet inte. Vanlig mask, daggmask. Dagmask kanske. kanske. Mm. Oh, ja, jag är sugen på en faktiskt. <skratt> men jag vet oh, ju inte oh, ja. om det är så. Oh, ja, men alltså, den är gul mm. här och sen röd. Alltså, det verkar lite konstigt om de har lagt upp det så här och sen ja det, det är inte så spännande. och det är ju lite mindre spännande då för det är mer spännande hade varit mer spännande om man inte hade vetat riktigt vad man ja, skulle få ja det blir ju mer spännande för dig då kanske för mig blir det väldigt spännande ja. men jag kan ju blunda också ja fast det är så det är kul att veta om det stämmer det är kul att veta så här, ska ja. det, ska det här smaka men, du, du, men vi blundar och tar se, vi blundar och tar så att, du att vi inte tar. vet om, om du blundar när du tar så du ja. inte vet vad du tar för någonting. Okay. Men jag Och vill så jag får jag du, du får öronvax. Jaha, du vill det. <laughs> ja, men vi, vi, väntar jag. Mm. Eller jag kollar inte. Jag, jag blundar nu. Så, så, nu har jag tagit ja. det. Men nu får du titta vad det är för någonting. Uh, aha, okay, så att gud. du liksom vet vad ändå mm. vad det är. Aha. Det är nog faktiskt öronvax tror jag. Den är <laughs> klart mest liten. Ja, det är öronvax. Jaha, spännande. Mm. Ja, aha. vilken tur. Ingen kommer ju att tro på mig att jag tog en slumpval. Nej, slump av, nej. Uh, här... här. Mm, nu försvann ljudet så. Ja. eller lite halvt nu. Ja. Vad vad då? Nu har du smakat på det? Nej. ska jag. Ja. Uh -huh. Men jag vill bara se vad fick du för något. Ja, jag har inte tagit något. Eller nej ska jag kanske att du sen kanske. Nej, ja, nu man... tog jag en här. Ja, jag behöver kanske inte säga då vad det då va eller? Jo, nej det räcker att du vet innan. Ja, jag vet, du jag vet. vet du vet mm. vad jag har tagit. Mm. Ska vi smaka mm. samtidigt? Ja. ja, det kan jag. Okej. Okay. Ja, det får jag. Höra. Ska man liksom tugga på den här? Ja, det är klart man ska. Eller ska man suga nej, men jag ska massa tugga på. Nej, jag ska Ja, men. så illa faktiskt. Vi fick samma. Men jag tycker att det var god Det är de, Wax. Det var inte Åh. Oh. Ja, men det var rätt gott. Det var inte jätteilla Det var inte i närheten av oh. Oh, det här Det var faktiskt nog Det var inte jätte. Det smakade väl lite av Ja, det gjorde inte. det faktiskt. Men det smakar oh. det, det ju sött också. Men det är ju mm. någon bi, den, alltså, bismaken är ju helt klart. Mm. Mm. Och jag dör verkligt. Det är äckligt att tänka att det inte är mitt eget utan utan det är ju. Det är, det är Harry Harry ju Potter förra rent. Puu. jag en till? Ja, det får du absolut. Mm. Jag ska ta en annan skulle kanske. Jag skulle det... kunna tänka mig att ta lite vatten eller Ja. Så man vatten. känner det är som när man drick provvin man måste ju... nu, nu ska jag bara kolla här. Mm? Nu har jag fått en grön här Black pepper. Det låter ju sig ännu äckligare. Där där kolla. Där är, är klart. Nu kör jag den här Åh, mm. oh, så är det helt okej okay. Det är inte vad så illa faktiskt Det är ju, det är ju sött allt alltihop mm. Vad tycker de om i boken då? Ja, de tycker det är rätt äckligt När de får något äckligt Men mm. det är väl lite spänningen är att inte veta på det, liksom. mm. Mm. Vad är det är man stöter på Jag får väl ta en till också då. Mm, ja, det. Uh, jag hoppas att jag får typ kärle. Ja, Säg si till om det är samma igen för det vill jag inte. Nej, det är det här är något spännande. Detta. Det där är ju. Men får se. Det där är nog. Det där är nog dirt faktiskt. Nej. Jo, men jag kan äta den. <laughs> <laughs> jag tar den, jag tar den. <laughs> Alltså. Mm. Smakar bra. Men det här smakar ju. Det här smakar nog mer som Black Pepper faktiskt. Jag inte vad det, det, är det är kanske andra var som du fick. Mm, kanske det. Men det var okej. Okay. Men det var inte så gott, alltså. Det är väl inte så att man är sugen, tänker jag. Oh, nu ska jag ha. Nej. Köpa med den här öronvax. Jag skulle väl ha en med bara öronvax. Men jag tar en ny till dig. Ja, alltså. okej. Okay. Det här. Det här är ju förmodligen dirt. Ja, jag tar här. Eller booger, kanske. Uh, Svårt att kanske. Vad är det då? Det får nästan slå upp innan jag... Mm, att nu är ju där. Vi, är klart att jag ska smaka på det. Men jag det var bara det. Att, det, att det hade varit gott med något gott emellan. Eh, snorebus sägs det. <skratt> <skratt> Men jag tar en öronvakt till här. Mm, gott. Åh <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> oh, fy fan vad vid det! Gud vad äcklig. Det där kan inte ha varit ölverk. Som du fick först. Usch! Gud, verkligen åt upp din! Usch! Vänta, jag måste gå och dricka. Jag tänkte så här på Usch! Vad åt du, du nu? Popcorn. Mm. Jag försöker... Få bort smaken. Mm. Nu är det ganska okej. Okay. Men det här marshmallows var det jättegod. Mm. Ta en mm. Så bra. Mm. Nej, tack. Tack. Ja. ja, det var det. Tack så mycket, Michaela. Varsågod, det var väl vad vi hade? Ja, det var vad vi hade den här gången. För idag. Vi är tillbaka igen om en vecka. <laughs> eller månad, kanske <laughs> ja. snarare. Vi har ja. haft det väl ambitionen. Ett år, eller? Nej, inte ett år. Devil, nej, en månad är väl ambitionen. Ja, tänker jag. Annars ja. blir det förglest. Men det beror ju, ja, precis. Mm. Men det, det beror ju helt på. Ja, men alltså vi, vi, vi kan det. ju inte säga att det blir en månad. Nej, det kan vi inte säga för vi vet inte ens när det här produceras. men eh, vi, nej, hoppas nej. Ja, det vi, vi hoppas på att det inte går mer än en månad tills ni får höra det här fantastiska nästa gång igen. Ja. Eh, tack, ja. tack så mycket tack för, för idag. Tack för idag, ja. Tack. Precis. Och eh, hej då! Hej då! Det ja den är. Den tycker jag. Oj, oj, oj.